Dobrý den, vážení přátelé, ten zájem nás skutečně překvapil, protože když jsme si objednali sál pro 160 lidí, tak jsme trošku si nebyli jistí, jestli se nám ho podaří naplnit a jak je vidět, tak zájem o téma Ukrajiny a toho, co se tam během posledních dvou letech děje, je velice, velice značný a velký. Jenom bych krátce řekl, proč vlastně tahle dnešní přednáška vznikla. Myslím, že hlavním důvodem je to, že... Česká televize neinformuje tak, jak bychom si představovali. To znamená objektivně, nezaujatě a lidé proto musí hledat informace jinde a ty si myslím a věřím, že uslyší, uh, uslyšíme dnes na této přednášce. Jenom krátce bych ještě chtěl říct jednu věc, že předpokládám, že tady neuslyšíte jenom věci, s kterými budete souhlasit, ale protože jsme všichni, všichni střízliví, takže budeme budem velice tolerantní. Takže není, není to pořád, Michéry Jilkové, máte slovo, takže když se vám něco nebude líbit, tak určitě si to necháte pro sebe tu, ne, tu nevůli. To si myslím, že je všechno a ještě bych chtěl říct jednu věc. Druhým důvodem, proč jsme uspořádali tuhletu akci, je to, že v příští ode dneška za týden, tomu budou dva roky, kdy v Oděse 2. května 2014 v domě odboru zahynulo, bylo upáleno či jinak, zabito 48 lidí a pro nás je naprosto nepřijatelné, že do dnešních dnů, pokud vím, tak Nikdo nebyl potrestán, nikdo nebyl obviněn a to je tak zásadní věc, že to je jeden z důvodů, proč vlastně tahle dnešní debata nebo přednáška se koná. A abych oddělil svůj krátký úvod, tak abychom se dostali také do té atmosféry, tak si vyslechneme jednu písničku. Děkuji za pozornost. Переведи меня через Майдан Через родное это рожаще ледское Туда, где пчелы в хричневом покое Переведи меня Через Майдан. Переведи меня через Майдан. Он и битвами, слезами, смехом отдаешься. Порой меня и само себя не слышит. Переведе меня, через за ой, меня через майдан, мой себе собираны спеты, я в тяжелой дом. Забайданс. Моей любовью, сбою от Падрайамы. Здесь не моя. Нечто же на всей снося взял да когда на а не было где кончился se hrozně špatně něco říká, komu neběhal mráz po zádech, no nevím, tak se nadechnu, dobrý den, dobrý podvečer, já jsem strašně rád, že jsem dostal tu čest zahájit a provázet vás touhletou konferencí tímhletím seminářem, tímhle setkáním, Já mám rád slovo setkání, používám o i se studenty na vysoké škole. Říkám jim, prosím vás, nevnímejte to jako přednášku. Tohle není monolog, to není o tom, že tady sedí jeden chytrolín a všechno ví. Vy taky víte strašnou spoustu věcí. To je setkání. A setkání je o tom, aby mluvili ti, kteří jim mají co říct. A já věřím, že tady takové máme, jak tady na těch v řečništích proti vám, tak mezi vámi je spoustu tváří, poznávám všechny, všechny nadálku zdravím a, a jsem strašně rád, že jste se tady sešli v takovýmhle úžasným složení napříč, jak se říká, politickým spektrem. To je, když dovolíte malé odlehčení, já myslím, že jedna z takových symptomatických věcí v dnešní době je ta, že vlastně se to publikum, ta veřejnost přestává dělit na pravo a levo, že není úplně zjevné, kdo koho volí a že to vlastně ani není v určitých okamžicích důležité. Například takový zdeně Kratochýl, to je ten muž, který vás uvítá úplně na začátku. To je člověk, kterýho já jsem potkal, když nám bylo oběma asi 18, což už je teda sakra dávno, bohužel. A oba dva jsme patřili k takové té máníčkovské komunitě v jednom východočeském okresním městě. Sdíleli jsme mejdany a holky a jiné radosti života a taky názory, já myslím, že hlavně názory. No a ty názory tehdy byly strašně jednoduchý, protože bylo zjevné, kdo je kdo. Tady jsme my, tady jsou oni. Dneska je to mnohem komplikovanější. A dlouho to bylo velmi nepřehledné. Já myslím, že už to zase začíná být jasné. Kdo je kdo, kdo jsou my a kdo jsou oni. A e, jsou to jiní, než to byly tehdy. To je podstatné. Jsou pomíchaní, mají jiné zájmy, přichází od jinut. A my také. My máme různé zájmy, přicházíme z různých směrů, ale něco nás spojuje. Teď momentálně nás spojuje tahle místnost, Tenhle zážitek, ta píseň, kterou jsme slyšeli a pár slov, které, která uslyšíme během tohoto dnešního semináře. Jedna malá organizační vsuvka, kterou zapomněl říct denněk a to chvíl, zatím není zjevné, jestli dorazí Teresa Spencerová, protože má nějaké redakční povinnosti. Každopádně připravila příspěvek na případnou, interpretaci, tedy jinými ústy, pokud se jí to povede dorazit, tak dorazí, ale určitě tedy ne podle programu, který máte k dispozici, tedy v první části toho dnešního povídání. Takže si ji necháme na druhou půlku a když Teresa dorazí, jak říkáme, my těši, tak tady bude a když ne, tak si její slova poslechneme k podání někoho jiného. Takže ještě jednou vražení, přátelé, děkuji moc, že jste přišli, moc vás tady všechny vítám a protože to nechci zdržovat, tak první slovo dostane Pavel Letko, který vás uvede faktograficky do situace událostí, o kterých jsme tady mluvili nebo jsme viděli a budeme mluvit. Prosím, Pavel Letka, na Empire, jak se říká hezky česky. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Co se stalo před dvěma lety v ukrajinské Oděse? 2. května 2014 tam bylo zavražděno 48 lidí. Z toho 6 ulicích města a dalších 42 po zapálení domů odborů vně hledalo útočiště před divočelým davem kolem 350 lidí. Z toho podle oficiální zprávy párem zvířky zemřelo 8, otravou oxidem uhelnatým 9. Intoxikací neznámými plyny 14 a kombinací popálení a intoxikace 11 lidí. Zraněných bylo několik set. Ne všichni vyhledali lékařské ošetření. ne všichni měli zájem o statut oběti. Proč? Ukrajina i Oděsa je stále nebezpečné místo k životu. Někteří se báli msty, vydírání a vyhrožování a právěn. Vyšetřování bylo rozděleno do tří okruhů. První se zabýval činností nebo nečinností policie 2. května a propuštění zadržených 4. května. Za druhé se vyšetřovalo jednání jednotlivých osob při srážkách skupin lidí. A za třetí se zabývalo činností či spíše nečinností záchranného systému, především masičů. Ani toto rozdělení však neposunulo vyšetřování příliš dopředu. Zadrženo bylo celkem 117 lidí, 163 bylo propuštěno na nátlak demonstrujících odva dny později, dalších 43 zadržených a vězněných na jiných místech než v se bylo propuštěno postupně později. V dlouhodobé vazbě se ocitlo 11 lidí, až najednou se ve směs jednalo o přívržence, řekněme, federalizace Ukrajiny. Nepřekvapí tedy, že podle zprávy Mezinárodní poradní skupiny zřízené generálním tajemníkem Rady Evropy není vyšetřování událostí v Oděse v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, neboť se zbytečně protahuje a není nezávislé. Podívejme se nejprve na verzi událostí prezentovanou zástupci našich spojenců kijevskou vládou. Podle vlády v Kijevě vyprovokoval incident útočící pro ruský dav. Kijevská verze tvrdí, že proruští příznivci anti vyzbrojení samopaly brokovnicemi a dalšími střelnými zbraněmi napadly mírumilovný dav fanoušků fotbalového klubu Metaly z demonstrujících před fotbalovým utkáním za jednotu Ukrajiny a za odkaz Majdanu. Tito vlastenci z řad fotbalových fanoušků se však střelných zbraní nezalekli ale naopak kameny pro ruské sabotéry prý na útěk. Ti si podle této verze při útěku stačili zapálit sami stanový tábor aktivistů antimajdanů a poté se ukryli v domě odborů a zapálili si ten dům, v něm se zabarikádovali. A to hned na několika místech najednou, nejvíce si však sami podpálili hlavní únikovou cestu, hlavní schodiště. Podle verze Kijeva Ky jde tedy o nehodu, Při níž zemřel. Hasičům za normálních okolností trval příjezd pět minut. V tomto případě trval minut čtyřicet. Hasiči dorazili, teprve když začali rusové skákat z oken a poté ohně rychle uhasili. Skuteční vlastenci, zastánci ideálu Majdanu, jim v tom bránili, protože se domnívali, že proklit a pořádek bude nejlépe všechny Rusy upálit. Přes tuto vlasteneckou snou fotbalových fanoušků a pravého sektoru zvlášť bylo zachráněno před uhořením zhruba 320 lidí. A policisté ti nakonec také dorazili a zatkli několik desítek z těch, kteří tak tak unikli smrti v plamenech a sotva vyšli z domu odboru živí. Dost možná, že jim ovšem tímto začením zachránili život před linčujícím davem. Možná vás napadne otázka, zatkli také někoho z fanoušku Ukrajiny a fotbalu zvlášť? Nikoliv až na jednoho. Proč také? Šlo přece o opravdové hrdiny, vlastence, a tak není divu, že někteří na svých internetových stránkách slavili tento den jako, cituji, velké vítězství spravedlivě rozněvaných Ukrajinců nad ruskými sabotéry, opilci a narkomany. Dodejme, že nejmladší oběti bylo sedmnáct a nejstarší sedmdesát let. Tolik ve stručnosti tragikomická pro verze. Krátce ve třech větách bych předložil tu svou. V Oděse se vítězové z Majdanu nechtěli smířit s protestujícím hnutím Antimaidan a tak pomocí provokatérů ve spolupráci s policií vyprovokovali dav fotbalových fanoušků a příznivců Majdanu k útoku na stanový tábor Antimajdanu. Jej vypálili a demonstranté znutí anti na a další lidé vystrašení tímto útokem hledali úkryt v domě odborů. Zdivočelý dav je tam dílem ubyl, dílem prostě upálil. K tomu mohu dodat, že ani u nás není tento způsob práce policie neznámý. Dne 6.2. letošního roku proběhly demonstrace v Praze proti islámských a Pro prouprchlických skupin, můžeme jim říkat jinak, ale byly to skupiny, které stály proti sobě. Se zakuklenými, se zálejnými lidmi provokujících jednu ze stran k radikalizaci evidentně spolupracovala policie. Bylo to často diskutované téma, je to možní najít i na YouTube. Policie tedy podle nějakého úžasného nového modelu práce plní funkci provokatéra i rozhodčího o bitev z táborů občanů ovšem rozočího notně skorumpovaného zastupujícího kolosy pro nás neznámého. Policie tak nepomáhá a nechrání občany, ale hraje úchylné hry nějakých pomatenců v pozadí. Ti se řídí heslem rozděl a panuj, rozděl občany, poštvě lidi proti sobě a panuj nad nimi. Možná proto mě zaujaly zejména dva pohledy, dva pohledy z opačných stran konfliktu. Jeden z nich byl prezentován na stránkách aktivistky hnutí antivojna Viktorie Šilové a upozorňoval na to, že když si odmyslíme to utrpení, tu bolest, tu tragédii, zbude nám jen zdařila vojenská operace. Kláde si pak otázku, jaký význam má chtít po západu, aby odsoudil vrahy. Vláda v Kijevě je jen loutkou v rukou západu a můžeme opravdu očekávat, že západ odsoudí západ. Z druhé strany mě zaujal výrok našeho pseudodiplomata Bartušky, který měl kdysi pole jasno, než mu v tom přátelé ze Spojených států udělali jasno. Tak tento náš pseudodiplomat pravil, cituji, skupina civilistů obsadí budovy administrativy, muži, ženy, děti. Do dvou dnů se tam začínají nosit zbraně, ženy a děti odcházejí, zůstávají ozbrojenci. Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pořbili u silnice, tak máte klid. Podle Bartušky se tedy k tomu fotbaloví vlastenci postavili čelem. Upálili, ubyli a postříjeli 48 civilistů, na ozbrojence nečekali a my prý máme klid. Nebudeme čekat na nějaké ozbrojence, prostě nějaké demonstrující civilisty upálíme nebo zabijeme a pořvíme u silnice. A máme klid, Bartuška s kocábem, kalouskem a knížetem tedy určitě. Když si však odmyslíme tu bolest, tu hrůzu a to utrpení, zjistíme, že oba výroky, byť z opačných pozit, říkají vlastně to tež. Navíc výrok našeho Bartušky není nějak výjimečný. Jeho obdobu můžeme slyšet například i ve francouzském dokumentu Masky revoluce, Tam ovšem zůst představitelů ukrajinského nacionalismu a fašismu. Ano, jsme ve válce a oděské události z 2. 5. 2014 byly jednou zbyte v této války. Události v Oděse z roku 2014 bývají přirovnávány k událostem v Chatyni roku 1943 této běloruské vesnici odděly místních kolaborantů a jednotek Waffen SS upálili ve Storele zaživa 149 lidí. Od 10. 2014 je tak jednou z tragických událostí třetí světové války. Můžeme ji nazývat hybridní, informační či studená, jenže i studená válka měla svá zatraceně horká místa a své mrtvé. Ano, nacházíme se ve válce a zdaleka nejen podle událostí v Oděse se nalézáme na špatné straně. Nikoliv proto, že jsme příliš nebo naopak málo proameriští a protinuští, ale protože jsme požbili pravdu a spravedlnost. S klidem se již dlouho díváme na pochodující odděly ukrajinských paramilitárních jednotek, tolik připomínající pochody někdejších SASS. Vraždění ruských aktivistů na Ukrajině, civilistů, Přecházíme olušujícím mlčením. Proti věznění důstojnice ukrajinské armády Savčenkové však vystupuje i předseda naší vlády. Za Krym vyhlašujeme sankce, ale za vykonstruované a zločinné války v Iráku a v Afganistánu rozdáváme vyznamenání. Evropou obchází obdoba pogromů a nás to nevyvádí z míry. Státní mocí vyprovokovaná a tolerovaná lůza totiž nemá zatím za terč Židy, ale Rusy. A kdo bude terčem zítra? Bezprostředně po vraždění vodě se napsal můj kolega ze republiky Stanislav článek s názvem Po masakru vodě se již není cesty zpět. A měl pravdu. Nejenom proto, že nejsou potrestaní vrazy, ale protože celá tragédie jen zviditelnila to, co už bylo dávno pod povrchem. Pěstovaná nenávist národa k národu. Vypjatý nacionalismus vedoucí k povrhování života. Těch druhých. Je to vidět nejen na Ukrajině a v Pobalských republikách, ale i u nás v České republice, kde jsou protiruské názory vydávány za jedinou přípustnou normu. Jsme na Prahu protiruské hysterie, Česká televize hlásí, že americká armáda už zemích východní Evropy posiluje, aby nás ochránila před už, už hrozící agresí Ruska. Z tisku se dozvídáme, že zejména Rusové jsou pověstní svou prohláností. Na Ukrajině tato hysterie dávno vypukla za nejprve tichého a čím dál více i hlasitého souhlasu Evropské unie. Tito hlasatelé nenávistí jsou výniky tragédie o a občanské války na Ukrajině. Náš souhlas a naše podpora těmto nacionalistům, naše ticho k nedodržování dohod, naše mlčení k protiruské hysterii je na vině. Bez něj by loutková vláda v Kijevě ani nevznikla, ani se neudržela. Tito tzv. ukrajinští vlastenci, uzákonující jediný státní jazyk ukrajinštinu, přitom často ukrajinsky ani neumí. Očméně však ovládají ukrajinštinu, o to více rozumí moci peněz. A o ty jde, jak známo, až v první řadě. Jsme ve válce o mamon a první obětí války bývá pravda. Pravda, kterou jsme umlčeli, které se bojíme a kterou nechceme slyšet. Oběti upálené vodě se jsou oběťmi této války. Proto se ptám. Kdy Česká televize, další média a političtí činitelé České republiky přestanou vtloukat do hlav lidí nenávist k Rusku, Číně, Kubě a dalším zemím a začnou pěstovat pravdu a lásku mezi národy? Ono nestačí jen pojmenovat letiště po Havlovi. Ono by to možná chtělo uchopit o lepší z jeho politické a umělecké činnosti a vzít to vážně. Láska, pravda a spravedlnost nepřijdou sami od sebe, to je třeba usilovat a udržovat je. Je manipulativní vyučovat na školách o metodách a cílech ruské propagandy a zamlčovat metody a cíle té americké. Dež padá stejně na Ameriku jako na Rusko a na Českou republiku. Chceme-li být proameričtí, můžeme. Nehovořme pak ale o pravdě, <kly> lásce, spravedlnosti a demokracii. Mluvme jen o zájmech a kořisti. Jinak jsme nedůvěryhodní pokrytci. Po masakru v se již není cesty zpět. Tento nepotrestaný zločin vzbudil samozřejmě emoce u pozůstalých, jejich rodin, přátel i všech lidí, kteří se o této události dozvěděli. Je jasné, že nejvíce na Ukrajině a v Rusku. Prohloubil tak to, co bylo zase to před mnoha, mnoha lety, výchovou a nenávisti. k usmíření již nebude stačit ani jen hypotetické odsouzení přímých viníků, vraždění vodě se, ale pokání tvůrců a odsouzení podporovatelů tohoto režimu. K tomu však samo od sebe jistě nedojde. Džins z lahve byl vypuštěn, sám od sebe zpět nezaleze. Děkuji za pozornost. Děkuji Pavlu Letkovi a teď mám na vás všechny malinkatou prozbu, protože m, asi jsem to měl udělat hned potom e, po té písničce. Možná, že je lépe teď, po té, co jsme si vyslechli od Pavla Letka, fakta, e, údaje, čísla čísla jsou neutrální, ale životy a smrti nejsou. Pojďme si dát minutu ticha zaně. Thank you. Všem děkuju. O další, o další slovo poprosím Jaroslava Baštu. Jak jste si všemi jednotlivé řečníky nepředstavuju, jednak předpokládám, že všechny dobře znáte podle jejich díla dosavadního stávajícího a stávajícího. A to je hlavně ten důvod. Jaroslav Děkuji za slovo. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Já se musím tak sám za sebe trochu omluvit, protože po velmi lidském a pěkném vystoupení pana Letka přijdu s takovým trošku cynickým konstatováním historika o tom, co se vlastně na té Ukrajině stalo a děje. Můj příspěvek jsem nazval Ukrajina a Evropská unie, smutný příběh selhání elit. V historii platí jedna poučka týkající se revolucí. O tom, zda byly úspěšné, rozhoduje teprve podoba režimu, který převrat vynesl k moci. Zda z hlediska politického a ekonomického jde o pokrok oproti předchozímu stavu, nebo naopak změnu k horšímu. Je takovým obecným zvykem používat pro ty neúspěšné převraty označení puč. Tento název je také na místě, pokud po změně vlády nedošlo k výměně politických elit. V tomto ohledu představuje Ukrajina v rámci postsovětského prostoru a vlastně celé východní Evropy současně unikát i odstrašující příklad. Ve skutečnosti tam k výměně elit po rozpadu Sovětského svazu nikdy nedošlo. Jen do poloviny 90. let komunistickou nomenklaturu vystřídali její komsomolští odchovanci. Ke smůle této druhé nejrozlehejší evropské země byli skoro všichni z jednoho hnízda, z krajského výboru komsomolu v Mětropetrovsku. Tajemníky tam byly například Viktor Jiščenko, Viktor Janukovič, Julia Tymošenko a mnozí další. Sešikoval jejich bývalý stranický krajský šéf Pavel Lazarenko, který se nejprve stal ukrajinským premiérem a pak vězněm ve Spojených státech. Julia Tymošenková poté přejmenovala blok Pavla Lazarenka na blok Julie Tymošenkové a vydala se v jeho stopách. Jen to její vězení nebylo americké, ale ukrajinské. Důsledky tohoto vývoje jsou tragické. Sovětský styl vládnutí na všech úrovních přežívá na Ukrajině dodnes, hrubý domácí produkt na obyvatele od roku 1991 neustále klesá a s tím i životní úroveň obyvatel. Když už měl ukrajinský stát nakročeno k ekonomickému kolapsu, část oligarchů uviděla východisko ve vyvolání občanské války. Zachovali se zcela logicky. Lupiče také s oblibou zapalují domy, aby zkomplikovali vyšetřování. Svou roli samozřejmě sehrál útok Janukovičova klanu na majetky ostatních majitelů Ukrajiny. Ti potom za pomocí nájemných demonstrantů, jak se dnes ukazuje, mnozí z nich měli kriminální minulost, zorganizovali velmi násilný puč, který nazvali revolucí na Majdanu. Na této historii mě však nejvíc zaráží přístup Evropské komise a potažmo celé Evropské unie. Ta se rozhodla prosadit asociační dohodu s Ukrajinou za každou cenu. Příslušní úředníci nedbali v úvahu velmi negativní postoj Ruské federace k této otázce a už vůbec nezvážili bezpečnostní rizika s tím spojená. Bývalý ukrajinský premiér Nikolázarov Azarov několikrát veřejně obvinil eurokomisaře Štefana Fileho z politického vydírání kvůli jeho vyhrůškám převratem, pokud jeho vláda asociační dohodu neodsouhlasí a nepodepíše. Takto Evropská komise ignorovala nejen deklarované ruské národní zájmy, ale neuvažovali vůbec o tom, že dnes je Ruská federace schopna je prosazovat silou. Což se následně stalo a, a obviňuji z toho jednostranně pouze Ruskou federaci. Současný ekonomický a politický rozvrat Ukrajiny, krvavá občanská válka na východě, ztráta Krymu, posílení moci oligarchů a postupná fašizace těžce zkoušené země a hrozba válečného konfliktu Evropské unie s Ruskou federací je paradoxně důsledkem snahy o rozšíření prostoru, stability, prosperity, demokracie a dobrých mravů. Bohužel je v tom nepříjemná dějiná logika. K čemu jinému mohla vést nesvatá aliance, hlupičů s více než 20 letou úspěšnou praxí na ukrajinské straně a namyšlenými hlupáky odkojenými principy politické korektnosti na straně Evropské unie. Nejhorší na tom je, že pod vedením současných evropských politických elit se zdá osud Ukrajiny být pouhou skromnou ukázkou rozvratu, který v blízké budoucnosti čeká celou Evropu Evropskou unii. Atentáty v Paříži a Bruselu už naznačily, jakým nebezpečím budeme muset čelit. Takže na otázku, jaký je dnes rozdíl mezi Ukrajinou a Evropskou unii, můžeme klidně odpovědět asi tak tři nebo pět let. Děkuji. Děkuji Jaroslavu Baštovi a protože, jak jsem avizoval Tereza, stále ještě nedorazila, tak teď e, si vezmu slovo já s dovolením, možná, že navážu e, na oba předřečníky a zejména tedy na několik zmínek z příspěvku Pavla Letka o chování našich médiích. Pokud by vám nevadilo, zůstal bych kde jsem, e, jednak protože mě bolí záda, jednak protože jsem Tady se zmocnil mikrofonu a tak to mám u nosu. A taky jsem zbytečně velký, tak abyste nemuseli takhle házet krkem nahoru polovybývá z krční páteře. Já jsem svůj příspěvek nazval Válka na Ukrajině a Česká média. Myslím si, že jednání českých médií je jedním z hlavních důvodů, proč. Tak, jak jsem v úvodu povídal, jsme shromážděni v nečekaném skupenství a nečekaném složení nebo možná nečekaném složení lidí, kteří jsou zpřízněni volbou a názorem, jak se říkávalo, a za to můžou česká média. Jak jste si možná povšimli, tuhle vystoupil jeden nejmenovaný páter a všechny, a všechny nás hodilo do jednoho pytle, že jsme, že jsme vyslanci, agenti a a, a já nevím, co, v životu Kremlu, tak já vás vítám na, na naší společné lodi. Já teda jsem v Kremlu v životě nebyl, chodil jsem v okolo v roce 85, a moc se mi ten dům nelíbil, ale za to jsem tam pěl kvás, teda venku, na tom náměstí. Takže ten příspěvek, prosím. Oč byl pan Bašta kratší, já budu možná delší, ale zase budu snad i zábavnější, já nevím. O reflexi českých médií v souvislosti s událostmi na Ukrajině jsem psal už dvakrát. Nejprve šlo o přednášku na konferenci Unie českých spisovatelů u příležitosti krymského referenda o připojení k Ruské federaci. Po druhé o příspěvek semináři a sborníku s názvem Rusko včera, dnes a zítra. V obou analýzách jsem si všímal postoje českých novinářů a takzvaných mainstreamových médií k současnému fenoménu opětovného geopolitického vzepětí Ruska. Protože jsem tehdy, psal se rok 2014, měl za to, že ukořené většiny odmítavých reakcí takzvaných českých mediálních elit je doopravdy postoj k samotnému Rusku. Dlouho to tak popravdě i vypadalo. Novináři se zevrubně zabývali jednotlivými slovy i skutky ruského prezidenta Putina a hledali v nich jednoduché paralely zejména se sovětským obdobím dějin této země. Komentátoři tvrdili, že rostoucí vliv Ruska je průvodním jevem jeho světovádných úmyslů. Využívali k tomu na mnoze až bizarně triviální manipulační triky a techniky, především zamočování části informací a nadhodnocování významu informací jiných, významově konformnějších jejich propagandistickému zájmu. Že šlo o ryzí propagandu, nebylo pochyb nikdy, už od prvních dnů Majdanu a svržení prezidenta Janukoviče. Možná tehdy ještě nebylo úplně zřetelné, kdo za tou propagandou stojí. Ty pochybnosti zasely ukrajinské události posledních let, zejména Oranžová revoluce roku 2004, která přinesla vzestupy a pády tak rostodivných politických figur, jako byl prezident Juščenko či premiérka Tymošenková. U nichž nikdy nebylo úplně zřejmé, jaké jsou jejich skutečné vazby na Moskvu nebo západní mocnosti. V současné fázi konfliktu za slovensko-východní ranicí už je naopak zcela jasné, o jaké zájmy v geopolitickém smyslu jde a kdo tedy má zájem na jakém typu a obsahu propagandistického působení. Jinými slovy, kdo je kdo v tom, co na první pohled nese podobu protiruské propagandy. Jistě na úvod nezapomínejme ani na skutečnost, že v kolizních situacích, jako je ta ukrajinská, ale i syrská, turecko Kurdská a tak dále, se naplno projevuje propaganda obouči všech stran konfliktu. Připomeňme, že slovo propaganda je svým původem bezpříznakové, až události 20. století modaly hanlivý nádeh. Slovo samo ale pochází z latinského propagare, tedy šířit víru. Katolická elita myslela na masovou, dnes bychom řekli, mediální propagaci svých myšlenek nejpozději od 17. století. Na propagandě jako takové tedy z podstaty není nic zásadně špatného a nepřijatelného. Jedna zájmová strana vysvětluje své postoje a činy jednak příslušníkům vlastního tábora, aby upevnila jejich loajalitu, jednak příslušníkům opačného tábora, aby je zvyklala v jejich protichůdném přesvědčení. Děje se to samozřejmě i z Kremlu ve směru na západ, Donbassem počínají a Prahou zdaleka nekonče. U ruské propagandy je ale jedna výhoda. Je velice snadnočitelná a identifikovatelná, protože je zjevně a transparentně provázena se státem a provozována na stát navěšenými institucemi typu Russia Today či Sputnik News. Televize Russia Today zešla s oficiální st státní agentury novosti a dodnes je subvencována ze státních prostředků. Jistou úsměvnou okolnost najdeme i před pohledu do tyráže Sputnik News. Internetový Sputnik byl zaregistrován ve Federální dozorčí službě ve sféře spojů informačních technologií a hromadných komunikací 17. listopadu roku 2014. Obě jmenovaná média mají nepochybný propagandistický obsah, vyjadřují státní politiku Ruské federace a jsou namířena především k publiku v zahraničí. V tomto smyslu je jejich statut i působení obdobné jako u médií typu Voice of America, Deutsche Welle nebo třeba Český rozhlas 7, Rádio Praha. Ve všech případech jde o média založená a financovaná státem s cílem šířit pozitivní obraz své země do zahraničí. Jde o takzvanou bílou nebo zcela jasnou a transparentní propagandu. <koh> Trochu jiný případ je Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Toto médium bylo založeno jako de jure, nestátní podnik, ale z rozhodnutí Kongresu Spojených států. U jeho zrodu stála tzv. Národní rada pro svobodnou Evropu, kterou v roce 1949 založil tehdejší ředitel CIA, Ellen Welch Dallas. Rádio Svobodná Evropa bylo a je po celou dobu své existence financováno z amerických státních zdrojů. Teoretikové propagandy stanice uvádějí jako typický příklad šedé propagandy, tedy takové, která se tváří jako nestraný a nezávislý zdroj relevantních a objektivních informací, ale ve svém jádru slouží jako propagandistický nástroj, takže jeho sdělení je nutné chápat s touto optikou. O nestranosti této stanice svědčí dobře jeden poměrně aktuální případ. Ruský opoziční novinář Andrej Babický, který pracoval pro svobodnou Evropu v Praze a byl, ku podivu, i zastáncem práva čečenců na nezávislost na Rusku, byl v roce 2014 propuštěn z Rádia svobodná Evropa, protože obhajoval proruský separatismus na východní Evropu, Ukrajině a právo na seberučení obyvatel Krymu a Donbasu. V aktuálních souvislostech působení českých médií už, už ale stále častěji narážíme na tzv. černou propagandu. Ta bývá z pravidla definována jako propaganda, která předstírá, že je ze zpřáteleného zdroje, ale je ve skutečnosti od protivníka a jejím cílem je oklamat publikum. Říká se, černá propaganda používá věrohodně znějících dezinformací a lží. Jejich smyslem je zasít v táboře protivníka nedůvěru, nejistotu a chaos. Jak to tedy vypadá v našem reálu? Média se jen hemží osobami a institucemi, které mají vypadat jako věrohodní představitele našich vlastních domácích zájmů, ale jejich skutečný účel je docela jiný. Identifikovat je, je lze docela snadno, když si rozklíčujeme vazby, které dané instituce a osoby mají jednak mezi sebou, jednak na společné partnery v domácí politice a pak především v zahraničí u rozmanitých inspirátorů a často také zaměstnavatelů. Několik příkladů. Velmi často se v českých médiích vyskytují zástupci údajného think tanku Evropské hodnoty. Na obrazovce České televize nejčastěji výdáme ředitele Evropských hodnot Radko Hokovského, bývalého stážistu u Josefa Želence v Europarlamentu a absolventa školení na Pražském institutu bezpečnostních studií. U tohoto institutu se krátce zastavme. Vznikl v roce 2002 za asistence tehdejšího prezidenta Havla, však se na svých stránkách pišní kolektivním fotoportrétem pořízeným právě spolu s ním v prostorách firmy. Z aktuálních projektů a publikací této instituce stojí za všimnutí třeba studie Security Sector Reform in Ukraine, či ještě lépe The Pro-Russian Disinformation Campaign in the Czech Republic in Slovakia, nebo Friends of Ukraine Network. Myslím, že nemusím překládat. U jména bývalého ministra zahraničí Josefa Želeněce, toho jenž odstartoval v roce 1997 akci zvanou Sarajevský atentát, se krátce zastavme. Nacházíme ho totiž u řadě dalších synergicky působících propagandistických aktivit. Jedna z nich, fungující pod akademickým pláštíkem, nese název New York University Prague. Jejím ředitelem je bývalý havlu poradce Jiří Pehe. Zmíněný želanec je veden v seznamu jejich pedagogů. Stejně jako například Jan Urban, bývalý představitel občanského kora, Monika Pajerová, šéfka Združení ANO pro Evropu a mnoha dalších politických aktivistů typu Impost 99. Děkujeme odejděte či cesta změny. Dnes tež poradkyně ministra kultury Hermana. To je taková širokorozměrná osobnost řekl bych. Tomáš Němeček, bývalý novinář z Respektu, také kandidoval na ředitele Českého rozhlasu. Tomáš Kovania, křídivý koordinátor vádné, vádní komunikace programu proti raketové obrany, kam ho navrhl tehdejší minister zahraničí Karel Schwarzenberg. Dnes je Klovania viceprezidentem pražské pobočky Aspen Institute, což je instituce, kterou financují americké zdroje. Její činnost u nás zahajovala Medlin Obrajtová, politicky prosadil Karel Schwarzenberg a založení zafinancoval Zdeněk Bakala. Klovania je také autorem slavné myšlenky, že, cituji, rudá armáda v roce 1945 Československo neosvobodila, ale dobila. Konec citátu. Je zde ovšem také Václav Bartuška, vládní zmocněné pro otázky energetické bezpečnosti a ovšem, že je také autor slavného prohlášení, které tady citoval už Pavel Letko. Já myslím, že je tak dobré, že si ho zopakujeme. Pokud se jim, tedy pro ruským separatistům, postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upáleli, nebo v, Nětr, v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pořběli v silnice, tak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku. No nevím. V poslední době se čím dál častěji v médiích ukazuje taktéž relativně mladý institut s názvem Europeum. Jehož předsedou správní rady je Pavel Telička. Jednou z aktivit Europea je například projekt s názvem Posílení bezpečnosti občanů aktivních ve veřejném prostoru na Krymu a podpora jejich kontaktů s ostatními částmi Ukrajiny a Českou republikou. No, jak to dělají, nevím, ale mají to, mají projekt. Mimořádně zajímavou postavou v tomto kontextu je bývalý diplomat Petr Kolář. Mnozí si jistě vzpomenou, že to byl právě on, kdo fakticky rozpoutal ten zmíněný Sarajevský atentát. Tehdy byl potřízený právě Josefa Želeněce. Kolář se v poslední době velice často veřejně vyjadřuje k otázkám mezinárodní politiky, zejména kritický je samozřejmě k ruské roli v ní. V dubnu 2015 se stal předsedou dozorčí rady iniciativy pro evropské hodnoty, kterou spolu s ním založil například bývalý europoslanec Libor Rouček, bývalý eurokomisař Štefan Fíle, nebo někdejší studentičtí aktivisté Šimon Pánek a Jan Bubeník. Mezi hlavními figurami iniciativy najdeme třeba i Tomáše Halíka a Martina Putnu. Plodem této iniciativy je samozřejmě svrchu zmíněný stejnojmený Think Tank. Kolář v nepokrytě připouští, že chystá návrat do vrcholné politiky. denním tením tisku o tom mluví. Vzhledem k faktu, že většinu svých veřejných vystoupení Kolář směřuje proti osobě stávajícího prezidenta republiky Miloše Zemana, je na nejvíc pravděpodobné, že funkce, o kterou se Kolář bude zanedlouho usilovat, je právě post hlavy státu. No a abychom tu personální unii zaokrůhlili, pak je dobré se podívat na tým kolem relativně nedávno ustavené iniciativy Svobodu médiím. V jejím čele najdeme nejen Hanu Marvanovou, bývalou předsedkyní Unie Svobody, ano té strany, která se zrodila jako důsledek Sarajevského atentátu, ale také třeba Tomáše kvaňu. Mezi podporovateli prezentovanými v materiálech aktivity vidíme opět plejádu známých tváří, Tomáše Halíka, Karla Schwarzenberga a samozřejmě též Petra Koláře. Hlavním cílem svobody médií je podle jejich prohlášení prosadit zákon, který cituji posílí nezávislost veřejnoprávních médií na politických stranách. Což má praxe mít podobu změny obsazení rad těchto médií. Už by je napříště nevolila poslanecká sněmovna, ale byly by vysíláni organizacemi, jako je filmový a televizní svaz, asociace režisérů a scénaristů, syndikát novinářů a podobně, což jsou, jaká náhoda, organizace sloučené v aktivitě svobodu médiím. Jakou svobodu a pro koho tato aktivita tedy požaduje, je stejné. Proč vlastně tato kádrová inventura? Plynou zní dvě základní zjištění, která dobře nasvěcují zázemí protiruské propagandy provozované v masovém měřítku v českých mainstreamových médiích. Předně jde o aktivity iniciované či alespoň inspirované a nepochybně mnoha způsoby navázané na zájmy Spojených států jako bezprostředního protihráče Ruska v dnes probíhající nové studené či, jak se říká, hybridní válce. A druhé zjištění. Tato protiruská propaganda má i vnitropolitickou dimenzi. Je bezprostředně namířena proti dnešnímu prezidentovi Zemanovi, spochybně jeho osobu a tím i mandát, který získal v první přímé volbě hlavy státu. Jde tedy zjevně o útok na pluralitní volební systém jako základ demokratického uspořádání země. Kdybych chtěl užít poněkud nacezeného výrazu, pak by se hodil státní převrat. Není to ovšem první pokus téhož druhu. Je to už víc než 15 let, kdy se o něco podobného pokusují títíž aktéři. Šlo o takzvanou krizi v české televizi. Tamní zaměstnanci, na mnoze ti stejní, kteří dnes sekundují propagandistickým snahám výše uvedených aktivit, využili záměnku v podobě volby nového ředitele České televize, obsadili prostory televize, vysílali pirátské vysílání v rozporu se zákonem a byli přitom slovně i fyzicky podporováni opět známými osobnostmi. Hanou Marvanovou, Karlem Schwarzenbergem, Jiřím Pehe, Josefem Želeněcem a také tehdejším prezidentem Václavem Havlem. To jeho odkaz je pomysleným svorníkem snah zpochybnit volební demokratický systém a zavést elitokracii. Kdo by měli být členy této elitokracie, jsme ukázali, myslím, dost jasně. Jestliže tedy dnes mluvíme o protiruské propagandě, nesmíme zapomínat na to, že Rusko je na mnoze využíváno jen jako zástupný strašák, ale propagandistům v našich mainstreamových médiích jde v základu i o docela jiné věci. Děkuji za pozornost. No a když už jsem začal o médiích, tak tady máme na programu mimořádně zajímavý bod, který se týká velmi vážně médií. Jde o besedu dvou, nebo respektive rozhovor, polemiku, říkněme, Dvou osobností a to po mé levici sedí, sedícího je na Schneidera. Myslím, znáte všichni. A po mé pravici sedícího je Andřeje Soukupa. No a tématem téhleté rozpravy má být ruská propaganda a protiruská propaganda nejen na středních školách. No, co k tomu já budu dodávat, všichni sledujete zprávy a víte, že se, že se chystají různé vládní programy toho, jak se budou dělat nové nějaké občanské nauky, specializované právě na tuhletu, tu problematiku na různých typech škol, takže já bych, prosím, předal pánům slovo, ať se ujme prvního slova, kdo z nich bude chtít a když budu mít pocit, že to se to schyluje, že si dají popuse, tak je odstrhnu od sebe a položím jim nějakou hezkou otázku, třeba o počasí nebo tak. Tady, pánové, kdo začne? Byl hezký, kdo začne, a on nemá mikrofon, kolega. No. Tak, tak, můžu já? Začne. Tak, dobrý den. Já především děkuju organizátorům za pozvání, protože přece jenom není až tak úplně zvykem, když se tyhle ty dva světy, jak to tady pan Žantovský hezky popsal, ten novodobý underground setkává s tím, s tím druhým. A... Já bych, protože už jsem absolvoval na tohleto téma několik debat, tak já bych jenom rychle vymezil, co já vnímám jako propagandu, protože jinak se tady můžeme bavit o tom, jestli já nevím, BBC je propaganda, co je všechno propaganda. Petr Žantovský to v zásadě už o tom pohovořil. Ale pro mě, co je propaganda a proč já jsem se účastnil toho projektu jednoho světa na školách, je, že já vnímám, Propagandu jako úmyslné a systematické zkreslování informací. Tedy nejde jako o chybu nějakého jednoho člověka. Třeba nedávno, když Vladimir Putin prohlásil, že Dojiše Zeitung vlastní prostě banka Goldman Sachs, tak to samozřejmě nebylo žádné speknutí, žádná propaganda, to byla prostě chyba nějakého konkrétního referenta, který myslím, že touhle dobou o tom dost jako hodně přemýšlí. Ale. Ale co propaganda z mého pohledu je, je neustále opakování takových těch mýtů třeba o údajném výroku Madeleine Albrightové, o tom, že si Rusko nezaslouží Siběř. To prostě je dávno... Jako se ukázalo, že nic takového nikdy nebylo. Celá ta zpráva vychází od nějakého pološíleného bývalého generála KGB, který v jednom rozhovoru prohlásil, že se vyvinuli psychotropní nějakou zbraň a dostali se do mozku Medlen Albrightové, kde si přečetli, že jako chce odebrat Rusům Sibiř. V okamžiku, kdy tohleto postupně od opravdu bizarních internetových for dojde až k nejvyšší, která k hlavě státu, která, pravda, v Vladimě Putin to velmi, jako, řekl, no, buchví, jak to vlastně bylo a tak dále, tak, tak to už je nějaký trend. Tohle to se dávno mohlo jako, zjistit. A druhý, druhý moment, který považu za klíčový pro tu propagandu, je šíření, šíření státními médii a státem jako takovým koordinované. Opět v případě Ruska víme, že prostě každý, tuším, že čtvrté, tady jsou lidé, kteří to vědí přesně, se scházejí, že nebo respektive pověření lidé ze všech televizních stanic, nejenom státních médií, u Alexeje Gromova, zástupce ředitele prezidentské kanceláře, tam v zásadě dostávají informace, co je ještě bizarní, že oni jsou tam vlastně dobrovolně. Oni chtějí být součástí vlastně toho procesu, oni chtějí být blízký tomu Kremlu. Jestli je propaganda nebezpečná, proč vlastně jsem řekl, ok, já do toho projektu půjdu, protože jsem měl zkušenost z prosince 2013, kdy jsem byl, kdy vlastně ještě byl ten vlastně vegetariánský Majdan, ještě se nic vlastně nedělo. A seděli jsme s kolegy kousek od Majdanu v jednom baru, kde měli Wi-Fi a televizi, že? takže tam se dělá velká skupina novinářů z celého světa, hlavně teda z Ruska. A běžel ten nedělní pořad Dmitrie Kysiljova a my jsme se tam vlastně smáli. Takže nám to přišlo, že ten rozdíl mezi tím, co se odehrává na té obrazovce a tím, co se jako odehrává o dva metry dál, tamhle za těma dveřma, je natolik eh, dramatický, že to prostě, prostě můžu myslet vážně. Eh, jak se ukázalo, tak eh, jsme se neměli vůbec mát, protože eh, když jsem třeba přijel eh, během toho referenda na Krymu ke svým kamarádům, kteří znám prostě 15 let eh, do Jalty, eh, tak oni mi vlastně to celé převypravujovali. Říkali, ale teď na nás jede teďka prostě 20 vlaků z pravýho sektoru, který prostě s baseballkama a se zbraněma, který nás teďka tady vykostějí. A já jsem, protože jsem byl jeden z první, který dělal rozhovory s, nebo když, když vznikal ten pravý sektor, tak jsem moc dobře věděl, že tou dobou pravý celý slavný pravý sektor měl asi tak 400 lidí. No. Ale to samozřejmě sehral obrovskou mobilizační roli. Ještě kratince, jestli existuje ruská propaganda v Česku. To je taky klasická otázka. Já většinou odpovídám, že naštěstí skoro ne. Protože takový ty servery typu Aeronetu, já nevím, prvních zpráv, New World Order a tyhle ty, pro velkou část si myslím, že nejsou jako relevantní. Protože pokamžiku, kdy máte vedle, vedle sebe jednu zprávu, která je nějaká, řekněme, příčetná a vedlení je prostě eh, hodinový film o tom, že Američ američané prostě zatajují přítomnost eh, UFO, eh, tak vás to trochu že, eh, rozhodí. Eh, státní vlastně, ruská média tady skoro nejsou. Prostě ani, pokud vím, tak ani Sputnik... Eh, eh, ani ruská televize tady nemá stálého zpravodaj, nebo především to, to, co je otevřeno nebo obráceno k Čechám. A pokud mají, tak to kolikrát dopadá velmi bizarně. Vzpomeňme třeba demonstraci na 28. října, kterou zvolala strana práv občanů na podporu prezidenta tak ta v ruské televize z nějakého důvodu se ukázala, že to byla prostě demonstrace na podporu ruské politiky na Donbase. Nepadlo tam za celou dobu jednou jedinkrát jméno českého prezidenta, byť tam on byl v tom záběru. Ale opět, to si myslím, že je spíš jako selhání, prostě je jednotlivce než, než nějaká, nějaká propaganda, taktika, cíl. Už proto... Větší nálože můžeme spíše objevit v těch zprávách, které jsou určeny pro vnitřní publikum. Vzpomeňme film o varšavské smlouvě, který zopakoval všechny ty zprávy o tom, která tady prostě západo rozvědka umístěvala zbraně a kdyby sovětská armáda nepřišla na pomoc v srpnu 1968, tak, tak by prostě tady už byla základa NATO. Mimochodem ten film chtěla česká televize odvysílat, ale oni nedali tedy souhlas. Stejně tak jsou prostě takové ty věci, u kterých víte, že během pěti minut se to dá prostě ověřit. Teďka v neděli byl, byl ne, minulý týden byl film o Alexei Navalnem, který měl dokazovat, že prostě je agent CIA a ty údajné dokumenty CIA byly přeloženy v záseje Google Translate, jo. To, to, to fakt netrvalo ani pět minut a i s mojí nějak závratnou angličtinou, bohle jasné, tohle to není originál. Dneska zase běží pod všech sociálních ruských sítích, že BBC dneska večer odvysílá film o tom, že, že, sestře, že ukrajinská sestře, stíhačka sestřelila ten malazijský Boeing. Že? Nebo třetí až... Na dvojce, ne? No, no, no. A problém je v ten, že ten, ten pořád je prostě součástí cyklu, která jsme uh, The Conspirative Files, nebo tak nějak, uh, kdy, kde jsou, byl třeba film o tom, kdo zabil princeznu Dianu a tak dále. Oni berou vlastně ty konspirační, ty spiklenské teorie a, a, snaží, a, a dávají jim tedy prostor a snaží se je nějak rozebírat. Um, a už teda opravdu končím. Proč si myslím, že ten projekt je důležitý a bez ohledu na jaký, jestliže to bylo na tom tématu, teda té ruské propagandy, protože jak i ostatně Petr Žantovský říkal, ona je prostě velmi čitelná, velmi jasná, to zapojení toho státu tam je, je, je zcela jasné, tak je ten, že to vnímání informací se změnilo. S příchodem prostě sociálních sítí spousta lidí vůbec nečte nic jiného než titulek a možná ještě jako první odstavec. A pak se to prostě šíří přes sociální sítě a ta media a třeba, já nevím, zrovna v v tom Twitteru, který prostě má to 140 znakové omezení, tak vy tam nemůžete ani, se vám tam nevejde i ten zdroj, takže to prostě se jenom tak jako retweetuje. A potom hledat, odkud to vlastně je, bylo je, je obtížné. Takže proto my jsme vlastně, nebo aspoň já, co jsem dělal tu část, tak jsem zdůraznil potřeba jako jednak zjišťovat zdroje, jestli se to dá nějakým způsobem ověřit. Kdo to píše, jaké je podání. A možná poslední, a to je možná nejdůležitější, je používání prostě zdravýho rozumu. Pro mě se taky podařil vel, velký kiks. No. Kdy, kdy jsem prostě napsal článek o tom, že je podezření, že během boju o Debalceve se tam vlastně jako na jedněch z televizních záběrech objevuje na straně těch opolčenců, eh, prostě člověk, který byl velmi podobný na podobný eh, generálovi eh, ruskému, který to opravdu byl, ještě komu ke všemu, byl velmi podobný a co mě úplně, do, jako, proč jsem na to skočil, bylo, že on taky ráčkoval. Já jsem našel nějaký starý záběry, ten říkal, jasně to bude von. A, a samozřejmě, že to nebyl von. Byl to prostě nějaký člověk, prostě stůli od někud. A, a, a kdybych býval používal zdravý rozum, a, k, tak bych samozřejmě jako věděl, že žádný, samozřejmě generál Notabene v takhle exponované operaci, nebude přece pro Boha mluvit na kameru. No, takže e, jsem rád, že máte také zdravé rozum a tak doufejme, že ho budeme všichni používat. Tak moc děkuji. Moc děkuju za, za první výkop do besedy Honzo Šnajdravi. On byl samozřejmě ve velmi nevýhodné situaci, protože ten, kdo začíná, je potom velice snadným terčem. Já ti Honzo hned dám slovo, když dovolíš. Jenom jsem chtěl, když dovolíš jednu otázku eh, panu Šnajdravi, abychom tomu rozuměli. Eh, pardon, soukou. Soukupu, já nevím, proč z vás dělám, proč nemůžu dát. To je v televizi. E, ne, e, ta otázka zní takhle. Co vám přijde zvláštního na tom, že redaktoři, šéfredaktoři a různí podobní takový exponenti z nějakých médií jdou dobrovolně k prezidentovi? Já teda. Mám pocit, že když třeba mi, Zeman pozve nějakého novináře, on tam zpravidla taky jde dobrovolně. Co je na tom špatně, vy jste říkal, že extrémně, extrémně zvláštní je, že tam chodí dobrovolně. Tak to by mě zajímalo, kdybyste mi to vysvětlil. Určitě. Protože oni nechodí samozřejmě k prezidentovi. Oni chodí k Alexi Gromovovi, což je. Takže kdyby jsme tom, což je zám, žeho, náměstek ředitelé prezidentské administrativy, takže kdyby jsme to přeměli. Pře, jako, převedli na česká reália, takže by se mělo chodit tedy asi, no. No, no, to je spíš, jako nebo kde, kde je na hradě šéf tiskového odboru. Tak, no, taky. Tak děkuji. takže Kovčáčkovi se dobrovolně nechodí. Dobře, já už tomu rozumím. Jan Schneider. Já především děkuju že, Ondře, že Ondřej Soukup přijal pozvání, protože tím pádem jsme se dostali z takový pasti. Rozdíl mezi propagandou a dialogem je v tom, že dialog má vždycky druhou stranu, kdežto mnoho akcí, které odezněly v poslední době, bylo naprosto jednostraných. Já jsem rád taky, že jste mu zatleskali. Myslím, že to nebyl v tom nějaký skrytý význam. Je to jiný názor a Já si myslím, že demokracie je tvrdá a musíme si na to zvykat, že prostě lidi mají různý protivní názory a jsou sami protivní, ale prostě nějak se tu musíme srovnat a jediná naše výhoda je, že my jsme stejně protivní jim zase, takže to mají za trest. Co se týče té propagandy, myslím, že nejenom propagandou je to dezinformace, ale propagandou je i zamlčování. To je třeba v případě Ukrajiny, kdy se vůbec nemluví o tom, že Ukrajina vznikla jako neutrální stát, že to má vlastně v deklaraci nejdřív suverenity v roce 90, pak deklarace nezávislosti na tom postavená, kdy byla vyhlášena Ukrajina jako samostatný stát 91 a na tom základě vyrostla v roce 96 Ukrajinská ústava, Takže všichni ukrajinčtí politici, kteří jednali o vstupu do NATO, jednali protiústavně. Toto je zamlčováno. Stejně jako je zamlčováno vlastně, jak se Krym dostal na Ukrajinu, protože tam šlo vlastně o to, že Chrušťov nechtěl splácet jointu předválečnou půjčku, že na Krymu vybudují autonomní Židovskou republiku, tak to, jelikož ta půjčka byla dána Rusku, jako Moskvě a ne Ukrajině, tak oni krym převedli na Ukrajinu a teď ať se Židi lámou hlavu, jak tu půjčku dostat zpátky. Je podivu hodný, s jakým nasazením se mnoho lidí zasazuje za platnost těch výnosů režimu, který Jiným zákonem uzákonili, jako, jak to je totalitní, nebezpečný, protilidský a tak dál. Takže oni se zastávají prostě výroku, jak zní jedna taková fáma výroku ožralého Chruščova, který trošku záplatoval to, co vlastně té Ukrajině provedl. Zajímavé je na propagandě i to, že se označí za původce pádu malajzijského Boeingu Rusko, rychle se nasadí sankce a pak se prostě čeká, ono to nějak vyšumí, do dneška to není vyřešeno. Co se týče té Albrightové, já myslím, že Madeleine Albrightová má mnohem lepší výrok, který je k vidění na YouTube, není vytržený z kontextu. A je to o tom, že těch půl milionů mrtvých iráckých dětí za to stálo. Takže nějaký výrok o Sybiři, jestli řekla nebo neřekla, já myslím, že po tomhle výroku se to skutečně vyloučit nedá, že něco takového řekla. Co se týče státních médií, na té propagandě je. Propaganda se dá eliminovat srovnáním. Takže mě na tom padí, když se mluví jenom v Rusku, podívejme se na Spojený státy. Úloha státních médií ve Spojených státech se zcela odkryla na aféře, které se říká Plamegate, to znamená, Valerie Plame byla uníkem z Bílého domu označena za agentku, za příslušnici CIA. Bylo to za trest, protože její manžel Joseph Wilson vyvrátil v spekulaci, že... Irák chce nakupovat v Nigeru jaderný materiál. Když to Bush opakoval ve zprávě o stavu Unie, tak Joseph Wilson napsal, že to není pravda a na základě toho malý sparchantilý skůtr Liby řekl Robertu Novákovi z New York Times, aby Publikoval, že Valerie Plaim je příslušnící CIA. To je největší hrubost v dějinách zpravodajských služeb, v dějinách světa, že vlastní vláda propálí vlastní agentku a dostane do smrtelného nebezpečí všechny lidi, kteří se s ní kdy setkali. Omezuje to operační schopnosti vlastní zpravodajské služby. Je to něco tak nehorázného, že já se divím, že se o tom víc nemluví. Co se týče Kysyriova, jestliže se kolega chechtal v Oděse nebo v Kijevě tomu, co se hlásilo z Ruska, já tady zase mám takový srovnání. Paní velvyslankyně Filipy, což myslím, že je skutečně náš poklad, která je v Damašku, hlásila, mluvila, myslím, v ČT24, že jela po Syrii, měla puštěný BBC a jela kolem města, které podle BBC bylo v jednom ohni. Ono se tam nic nedělo. To myslím, že je mnohem vážnější dezinformace, protože tam nešlo o žádný zábavný pořad, tam šlo o vysílání stanice, která vlastně by měla mít prestiž. Ta značka se furt používá, i když je už tedy značně oprýskaná, ale že, státní, že BBC hlásí naprostý prostý nesmysly a je to svědectvím naší velvyslankyně, to myslím, že je velmi varovný fakt. Jsem velmi rád jsem zaslechl, že ruská propaganda dle kolegy soukupa téměř neexistuje, což já teď teda nevím, o čem se budem hádat. A co se týče ruské dezinformace ohledně strany práv občanů, co by pro donbaské, já bych tady jenom zase na srovnání, asi jsem tím protivnej, zmínil například fotografii sírských obětí která byla široce publikována. Bylo to dáváno na triko a sadově, než se zjistilo, že to jsou oběti útoku Spojených států v Iráku. Takže to bylo jenom pár poznámek k tomu, co říkal kolega. Já jsem se chtěl především věnovat tomu programu, který připravil člověk v tísni jako Sadu pro učitele k mediálnímu vzdělávání. Tam, co jsem koukal na internetu, je skutečně asi pět kapitol, které se zabývají jenom skutečnou či domnělou, současnou či minulou ruskou propagandou. O Krimu, svět podle Russia Today, ruská propaganda v Česku, rusko-ukrajinská informační válka. Nicméně ten film, který tam je prezentován, se zabývá pouze ruskou propagandou, nikolitou ukrajinskou. A potom ten vypomáhající z minula filmem o roku 68. Nicméně člověk v v metodickém materiálu pro učitele z roku 2012, který vydali ve společně s Masarykovou univerzitou, píšou, že politika ve škole není v rozporu se zákonem, ale nesmí docházet k takzvané politizaci, což by bylo proti znění školského zákona. Podle člověka v tísni existuje jednoduchý recept, jak k tomuto závazku dostat. Je třeba dávat pozor na to, aby bylo probírané téma prezentováno z hlediska více názorových proudů. Takže, jak je vidět, tak člověk v tísni nerespektuje zásady demokratického občanského dialogu, který sám hlásá, protože vnáší do škol výslovně jednostranně propagandisticky zaměřený program, aniž by přizval jakékoliv oponenty. Mě to trošku zděsilo, nicméně vyvinu maximální úsilí, aby tento program byl ze škol vyřazen, protože je v rozporu se školským zákonem a aby neodpovědní úředník ministerstva školství byl pohnán k odpovědnosti. Trošku mě to děsilo, až mě pak napadlo, jestli to je skutečně jediný možný výklad toho a napadla mě taková zlomyslnost, jestli vlastně celý ten program Člověka v není taková velice sofistikovaná provokace, že vlastně oni přijdou na školu s tímhle programem a pouze ta škola, která je vyžené, protože řekne, vy nám tady přednášíte propagandu, tak ta škola vlastně bude uznána, že je odolná proti propagandě a... Prudíž, já bych si teda velice skromně žádal o jedno takové osvědčení. Jinak co chci říct, kdybyste vyřadili to jedno blbý slůvko, který to omezuje na ruskou propagandu, já myslím, že zvyšovat odolnost proti propagandě, dokonce bych to dotáhl ještě dál, zvyšovat odolnost dětí proti reklamě, jen by bylo nesmírně záslužný a já bych do toho šel naplno s váma, ale zužovat to, na ruskou propagandu, tím se stává vlastně z velice dobrýho záměru jeho přímý opak a to bych byl rád, kdybyste se mi k tomu vyjádřil. Tak samozřejmě já v tomhle můžu s váma jedině souhlasit, protože není, není, není možný, nebo respektuje takhle, Celý ten program není jenom ruská propaganda. Ten program funguje, boh ví kolik let, než tedy pět let, já jsem se na tom teda předtím nepodílel, a, ale je to všechno na těch webových stránkách, to, oni dělají rozvojové vzdělávání, ekologické a tak dále, těch, těch témat je tam víc. A je pravda, že my jsme se trošku hádali právě o název Jenom ta ruská propaganda. Jakkoliv tedy v meritu věci vlastně máte na to, ta, ta, to je prostě 40 minut, žeho, ta hodina. E, tém, takže jako rozebírat tam samozřejmě můžeme se bavit prostě o tom, kde jako byly chyby, já nevím, západních médií před invazí do Iráku, jo, prostě obrovské téma, jako, o kterém by se dalo mluvit prostě dlouhé hodiny. E, ale prostě tady v tom případě, už proto, že to taky bylo, že to bylo živé, že si to ty děti ještě jakž takž pamatovaly, samozřejmě teda, než to vlastně se celý udělalo, tak už to bylo vytěsněno, prostě uprchlíky a tak dále. Ale prostě opakuje, jak už právě říkal Petr Žantovský, tady je to prostě dobře vidět. Uh, jo, uh, v okamžiku, kdy vám prostě prezident nejdřív řekne, že tam žádný uh, ruský vojáci nejsou a o, mě, o měsíc později řekne, že jsou, uh, tak prostě z uh, hlediska jakoby, vytváření toho materiálu to, máte, jako to nemusíte okecávat už dál. Můžu k tomu. Oni tam ty vojáci byli v souladu se smlouvou a bylo jich tam ještě asi o tři až o pět tisíc míní na tom. Ale to já vím samozřejmě. Ale, ale, ale, ale Vladimir Putin řekl, že to je domů braná a ty zbraně si koupili v nejbližším Army Shopu. Pardon, jako nikdo z nás nestál vedle ruského prezidenta z pistolí u hlavy. Jako, jako, to to, Takže tam je... nepochybně byla domobrana, nepochybně tam byli dobrovolníci. A další věc, která mě na tom vadí, nikdy nebylo dokázáno, že na Ukrajině jsou nějaké ruské jednotky, že tam jsou rusové, není překvapivé. Překvapivější by bylo, kdyby tam byli třeba Brazilci, ale je důležité srovnat to, Rusové opakují v podstatě, kopírují to, co dělají Spojené státy. Vzpomnějte si na Black Waters, čili to jsou vojáci, kteří jsou vyřazeni ze služby, jsou nejeti privátní bezpečnostní službou a dělají tu nejšpinavější práci pro stát. Stát je z obliga. Vzpomnějte Takže, si... v vy říkáte, že ti ruští dobrovolníci na doma se jsou prostě zaměstnanci soukromé společnosti. Přesně tak. málo. Wow. Přesně tak. Kterou platí tedy Kreml. Ne Kreml, to placení no, asi... Tak Blackwater byl placen Kreml, byl placen, placen Washingtonem, že jo? Je to možný, je to možný. Nevím, jestli to jde přes nějakou přepážku, ale v podstatě ten subjekt je nestátní a tím pádem jsou jako z oblika. Tady bych chtěl ještě zdůraznit jednu další paralelu, když byl v Rusku přijat zákon, že příjemci zahraničních peněz, kteří působí v oblasti lobbingu a se musí deklarovat jako zahraniční agenti, tak tady byl šílený řev. To pokládám za totální, no, já nevím, to říct slušně, chybu. Putin v podstatě přijal identický americký zákon, který se jmenuje Fara Foreign Agents Registration Act, který ve Spojených státech funguje od roku 1938 a on přejal i s tou terminologií, takže tam kdokoliv přijímá cizí peníze, to znamená třeba evropské hodnoty nebo člověk v tísni, tak musí deklarovat, že je příjemcem amerických peněz a pak je to v pořádku, pak normálně může působit, ale musí vyvalit jaksi své financování, ta otázka je na stole, Já kudy chodím, tudy žádám poslance, kteří mají zákonodárnou iniciativu, aby tento osvědčený americký zákon byl přijat i tady, abychom věděli, kdo čí chleba jí a jakou píseň tu jí zpívá. Já myslím, že na to není nic spadnýho. Já jenom drobná vstupka. Já myslím, že to, co... Ne, ne, ne, ne, časem, ne, ne, ne, jenom to ne, nemůžu vydržet. Vám je, říct jednu věc. Já je, jsem shodou okolností minulý týden přednášel středoškolákům na akci, kterou pořádá jiná nezisková organizace, tak jako je člověk tisný, a spousta dalších jsou neziskové organizace, NGO, oblíbené NGO Václava Klauze. A tahle nezisková organizace se jmenuje Národní parlament mládeže. Je to, musím říct, já jsem taky poměrně skeptický k tomuto, tomuto formátu financování občanských aktivit, ale musím říct, že jsem byl strašně spokojený a velmi nadšený z toho, co tahle ta parta dělá, jednak jí neplatí žádná zahraniční ani bruselská, ani jiná do jiná kravka, ale výhradně naše orgány typu ministerstvo školství, město Praha a podobně. A o co jde? Oni si nacvičují občanské chování, oni si nacvičují diskusi v parlamentu. Někdo jim nadhodí nějaký téma a ty děti v té střední škole 16, 17, 18 lety o tom diskutují. Pak si tam pozvou někoho na komunikaci, pak si tam pozvou někoho na mediální svět, což jsem byl teda já zrovna ten pátek a musím vám říct, je 16 -letí. děti věru nepotřebují na lejvárnu od člověka v tísni, jak se mají dívat na svět okolo sebe. Musím říct, musím říct, že jejich otázky byly velmi dospělé. A jaký je rozdíl mezi deváťákem, který mu je 15, a pravákem na gembu, který mu je 16, no ten rok. Já si myslím, že ti lidé přicházejí do světa mnohem připravenější, než si my všichni myslíme. To je jedna moje poznámka. Druhá moje poznámka, při všech úctě, úctě ke slušným lidem a k lidem, kteří myslí některé věci dobře tak člověk v je největší bombrlíček mezi našimi NGO. Má něco přes půl miliardy ročního rozpočtu, z toho drtivá většina jde ze zahraničních zdrojů. Tak jako u spousty dalších NGO, které se týkají migrace, propagandy a podobně, tak jsou to všechno, nebo drtivé většiny zahraniční zdroje. Dá se to dohledat ve výročních správách, doporučuju to k přečtení každému. Každá ta neziskovka má ty výroční zprávy na, na svých webovkách, je to věru Jednak teda se dočtete, že 80 až 90 všech těch zdrojů, které jdou do těch neziskových, skončí na platech a, a, a honorářských různých lidí, kteří jsou zpěty s tou firmou, a zbytek kde většinou na brožurky a, a školení a podobné věci. Takže, takže to je taková, já nevím, jestli to je produktivně veřejný statek, ale to je jiná debata, o tom se budeme bavit jindy. Jen chci říct, že na margot toho, toho školáctví myslím si, že tady někdo hluboce podcenil dospělost a občanskou vyspělost těch dětí. Oni už opravdu nejsou malé děti. Já jestli můžu trošku konfrontačně, a tady budu obránit neziskovky, protože a to řeknu teďka úplně z jiného konce, v Izraeli mě říkali kolegové z jedné bezpečnostní služby, strašně si naříkali na ten Hamas a říkali, my jsme, je to naše vina. My jsme ty lidi na Westbank nechali bez jakýkoliv péče a tu to vakuum zaplnil Hamas. Oni pro ně poskytují služby zdravotní, školský, vzděl sociální, vzdělávací, a ty služby jsou velice důležitý a zdvíhají tu velice nízkou životní úroveň na těch územích. Má to jednu velkou chybu, že těch 5% těch kapacit, které my nevidíme, těch utajených kapacit, jsou teroristický. Oni ty rodiny mají přečtené, oni si velice dokonale vytypují sebevrážený útočníky, velice dobře si vytipují rodiny, které to přijmou a toto je celá chyba. Čili Vím o tom, zabýval jsem se tím v souvislosti s financováním terorismu přes neziskové organizace a zjistil jsem, že tento model prostě funguje více či méně, nebo je k proskoumání u všech neziskovek, že ti lidé, jsou to lékaři, všelijaký humanitární pracovníci, lidi nesmírně oddaní, kteří dělají úžasnou práci, bohužel touto svojí prací pomáhají krýt činnost, některých parchantů, kteří posílají peníze přes ty organizace tam, kde slunce, cestami, na které prostě nemá být vidět. Takže to je jeden problém. Ještě jsem chtěl trošičku říct k těm zamlčovaným informacím, myslím, že by bylo škoda, aby to tady nepadlo. Co se týče vzniku toho celého napětí ukrajinského, je důležité se podívat na výroky pánu Kissingera Břežinského nebo George Friedmana, který tu byl minulý týden. Mimochodem ta jeho přednáška byla velice slabá, nicméně v těch knížkách je silnější a všichni tyto jestřáby... Tvrdí, že to trošičku přehnali a že se vlastně tomu Rusku vůbec nedivějí a že celý ten tlak vznikl rozšiřováním na to na Východ přes to ujišťování. To říkají kremelští agenti Kissinger, Břežinský a Friedman. Když to říkali Kissingerovi, že mluví jako pro putinovský kremelský agent, tak on na to řekl, pro vodku a kaviár šel bych světa krají. Ještě bych chtěl tady říct jednu věc, která možná unikla, je velice zajímavá. Evropská unie si zřídila takový Euroagit pro Pak komitet. Jmenuje se to East Eurocom Task Force nebo nějak takhle, a je tam taky náš kolega. Jakub Kalenský a jednomu novináři, který s ním dělal rozhovor, nevím, možná z neznalosti, uniklo, že pan Kalenský potřebuje bezpečnostní prověrku v rámci Evropské unie. takže si asi umíme představit, o jakou instituci asi jde. A potom ještě dvě zamlčené informace. Kdyby byl zabit v průběhu procesu s tou ukrajinskou vojandou Savčenkovou, kdyby byl zabit její advokát, to by byl asi ře. že byl zabit advokát těch dvou ruských vojáků, kteří byli na Ukrajině souzeni a kteří budou za ní vyměněni, pan Hrabovský, potom ani pes neštěkl. Čili toto je propaganda proti Ruská, která funguje tím, že zamlčuje informace. Explicitně to bylo vidět v plynové krizi 2009, kdy si mnoho českých novinářů, téměř většina, dovolila napsat, že Rusko přerušilo dodávky plynů do Evropy. To, že severní plynovod Jamal on naplný pecky na 100%, nikoho nezajímalo. To byla tak hnusná dezinformace, že skutečně se mi kůdla otvírala v kapse Čili. Tady mluvit o uh, ruský propagandě je kontaminováno tím, že se nemluví oproti ruský propagandě. Je potřeba mluvit o ruský propagandě. Je tam spousta pitomců, kteří dělají opravdu voloviny a velmi trapné věci, které jsou pak vydávány za to, že jsou sponzorovány Kremlem. Já myslím, že je potřeba se jim vysmát, je potřeba tuto odolnost zvyšovat, ale skutečně to nemůžeme dělat jednostranně. Já si myslím ještě, když se vrátím k tomu programu, ten program je špatný, protože tam bylo pět lekcí a všechny byly protiruský. Kdyby tam byla jedna lekce o tom, jak ex-Holant Chalabi zmanipuloval několik stop, které vedly k přepadení a rozbití Iráku, to znamená ke vzniku islámského státu, tak myslím, že by to bylo pro ty studenty mnohem poučnější, pač by to bylo vyrovnané a skutečně by to posilovalo používání jejich zdravého rozumu, čili toto asi všechno. Já opět nemohu než souhlasit, ale ostatně já jsem to přesně říkal, přesně říkal s tím Irákem, že prostě ano, to je obrovské téma, které by si taky dalo a ne jednu hodinu. Jo. Nemůžete prostě do 40 minut narvat všechno. Pak bych ještě zareagoval. Já jsem teďka, jak byl jeden svět na školách, tak já jsem dělal hodně debat, asi tak 6-8 právě se studentymi středních škol a mohu tedy naprosto potvrdit slova Petra Žantovského, že Skutečně žádnou nalejvárnu nepotřebují, jsou to normální lidé, kteří si dělají vlastní názor, často, často byli velmi slušně informováni. A ten program taky ostatně není žádná nalejvárna. Tam si můžete vybrat, co chcete, který ten modul explicitně v těch pokynech pro pedagogy je pouzbuzování diskuze. A pak bych ještě tedy, ještě bych souhlasil také s Petrem Žantovským ohledně dobře, plusů čtení výročních zpráv neziskových organizacích, protože potom se třeba také dozvíte, že člověk v tísně má samozřejmě obrat půl miliardy a skutečně drtivá většina to je ze zahraničních zdrojů. A to je kvůli, tomu, kvůli těm humanitárním programům po celém světě. Ať už je to Irák, Afganistán, Sýrie a tak dále, to jsou všechno peníze s malými výjimkami z agentur Spojených národů a tak dále. A a poslední s Georgem Freemanem a jeho šílenou agenturou Startfor, která se zbuchví, proč se jí říká jako privátní CIA, tak já myslím, že od té doby, co se aktivistům podařilo, z Anonymus podařilo heknout jejich servery a následně publikovat celou jejich interní komunikaci, kde se třeba ukázalo, že oni na, jako největší odborník na Rusko, je jakási dcera nějakého bývalého amerického diplomata. A která tam prostě psala v té interní komunikaci naprosté bludy. I každý, kdo se trošičku zajímá o Rusko, tak bylo jasné, že to je nesmysl. No, takže, a oni jí berou jako prostě hvězdu. Jo. Takže já upřímně nechápu, jak za to někdo může platit. Ale když jsme u těch jako jestřábů, tak, tak jak se žartovalo tady, že Kissinger je agent Kremlu, tak já bych zase argumentoval, že tím pádem je agentem Washington Fedor Lukjanov, tedy člověk, který je předsedám mimořádně vlivného sovětu pavněčně aboránové politike, což je asi nejvýznačnější think tank združující, hlavně tedy takové ty bezpečnostní složky a akademiky, který ve Forbesu nám na Silvestra teďka napsal vlastně článek o tom, že to rozšíření na to, Ve skutečnosti bylo dobře, protože ten konflikt mezi Západem a Ruskem byl determinován od začátku. Tím, že Rusko se cítilo zklamáno, že jí ten Západ nepomohl, nebere ho vážně, nebrálo ho vážně a ve skutečnosti tam ten konflikt jako byl potenciální. A tím, že se aspoň ty hranice na to posunuly, tedy na to Polsko, Slovensko, tak je to vlastně dobře, protože destabilizace toho prostoru té středovýchodní Evropy by byla horší než to, co se dneska děje na Ukrajině. Člověk, který jako je šéf-redaktor časopisu Rusko v globální politice a tak dále. člověk, který vlastně funguje jako jeden z hlavních, který vysvětlovač ruské zahraniční politiky. K tomu snad poznámku, že není dobře zapomenout na postoj který chtěl na to rozšířit pouze o Rusko s tím, že ty prťavé středoevropské státy můžou počkat prostě podle toho, jak se budou chovat, čili vůbec není pravda, že by Rusko nebylo bráno v potaz, ale asi tam odezněla nějaká generace slušných lidí. Jack Matlock, bývalý velvyslanec v Československu, taky říkal asi před dvěma roky v Praze, že prezident Reagan zakazoval mluvit o tom, že vyhráli studenou válku a velice si vážil Gorbačova a říkal, toto není vítězství, toto je prostě nová etapa, ve které je potřeba se Rusům chovat úplně jinak a ruský špion Oleg Gordějevský, který toho pro západ udělal strašně moc, tak jeho největší starostí bylo, vemte Rusko do hry a neurážejte a neponižujte ho, protože to nebezpečí je na jihu a na východě. A my děláme prostě všechno proto, abychom nahráli nepřátelům těchto velice moudrých lidí. Já bych, jestli pánové oba dovolí, vzhledem k času považoval tohleto slovo Jana Schneidera za takové poentující vyjádření. Na závěr této besedy i můžu? můžu. Já bych, když tedy to moderuji, tak bych si dovolil také velmi upřímně vyseknout pokonu kolegovi Soukupovi za to, že přišel do tohoto sálu, protože si zcela určitě mohl myslet, že nepřichází do prostředí, které je nakloněno a bojoval zuby nechty, obdivu hodně. děkuju mu za to. A protože nám Tereska Spencera ještě stále nedorazila, tak její článek přečte za chvilinku, zda někdo chvíl. Já bych jenom tady mi někdo z vás, mě a kolegovi, dal zajímavou publikaci Fakulta sociálních věd, prosím pěkně, vzdělávací kurzy, tak si přištěte, co ta fakulta vyučuje. To jsou velmi zajímavé věci. Třeba seminář výtvarného umění. Prima. Současná čeština v praxi a v médiích. Prima. Tvůrčí dílny digitální fotografie. Prima. Vývoj mezinárodních ekonomických vztahů. Prima. Základy zdaňování daňováním v České republice. Prima. Ruská agrese proti Ukrajině. Důsledky pro evropskou bezpečnost. Cituji z obsahu toho kurzu. Kurs je věnován... Blé, blé, blé, zkoumá strategický význam Ukrajiny, evoluci putinské diktatury ve světle teorií fašismu. Sem spadá anexe Krimu, vpád na Donbass a tak dále. Kdo to chce číst, tak je to tady k dispozici veřejně. Myslím si, že PHD, Jan Šír PHD, který to vyučuje, takého jeho z české televize bývá tam občas vidět vyjadřuje se zasvěceně k otázkám konfliktu na Ukrajině, tak vřejmě své, své přednášky zaměřuje ještě pro mladší publikum než člověk v tísni. Z hlediska obeznámenosti realitou. Možná pro mateřskou školu, ale tady je například univerzitě univerzitatě třetího věku. Třeba vychází z toho, že lidé staršího, staršího věku už potřebují nalejvárnu, ale to berme to jako takové osvěžení. Zdejně kratochvíl alias Tereza Spencerová. Tak já si myslím, že určitě pro vás mám špatnou zprávu, že Tereza nedorazí, takže, takže se omlouvám, ale než, než přečtu ten to její povídání, které pro nás napsala, tak bych opravdu ještě jednou ocenil to, co se tady teďka odehrávalo mezi Ondřejem Soukupem a Janem Schneiderem, protože takhle bych si to představoval. Takhle podle mýho názoru by třeba Česká televize podobné debaty měla přinášet, protože to si myslím, že je velice žádoucí. Takže jim oběma za to ještě jednou děkuju. A teď se teda pustím do... Zastoupím teda, pokusím se, zastoupit tu Terezu Spencerovou, o který jistě, že všichni víte, že teprve před pár dny se vrátila ze Sýrie, kde byla účast na těch parlamentních voleb, které tam proběhly, takže eh, hodně se to dotýká Sýrie. Tak. Takže už čtu, co napsala. Vystoupit na téma Ukrajiny před hosty, kteří toho o Ukrajině dozajísta často vědí víc než já, je trochu ošidné. A vzhledem k pořadí příspěvků bych nerada také zasahovala do témat ostatních. A tak bych se vrátila k samotným kořenům celé krize a k paralelám, o nichž se podle mého bohužel málo mluví. A pro tyto paralely je třeba se vrátit do Sýrie v roce 2011. Brzy jistě pochopíte, proč. Bylo nebylo, ale obecném povědomí na západě se díky politikům a snaživým médiím ustálil obrázek, Podle něhož krizi v Sýrii nastartovaly pokojné prodemokratické protesty z poloviny března 2011. Vláda diktátora Asada na ně zareagovala brutálním násilím a někdy od července 2011 už očití světkové oběti, média a protagonisté tzv. občanské společnosti hlásí fakticky jen to, že vládní síly občany vězní bez soudu, mučí je a klidně proti ním nasazují i těžké dělostřelectvo a zapomínat se rozhodně nesmí na barelové bomby. Dostupné informace tvrdí, že USA zpočátku nevěděli, jak se k syrské krizi postavit, neboť proti názorů v bílém domě i kongresu se střetávalo až příliš. Problém rozsekl a oficiální línii stanovil v červenci 2011, až americký velvyslanec v Damašku Robert Ford svým dopředu neschváleným výletem do Hamá, kde otevřeně podpořil protivátní síly, aniž by ovšem tehdy ještě rozdával aktivistým bombóny a sušenky. V srpnu se pak Barack Obama přidal k evropským politikům prohlášením, že Assad musí čelit realitě, v níž syrský národ plně odmítl jeho režim a odstoupit. Následovaly západní sankce proti Sýrii, chaotické utváření autentických opozičních sil s pozoruhodným pozadím, které ze zahraničí říkali to, co chtěli západní politici slyšet a když se tyto zákulisní hry začaly podle očekávání šmodrchat, nezbylo než udržovat narativ tím, že se Assad onálepkuje za Hitlera, byť ještě pár let předtím byl pro USA drahým přítelem. Tento obrázek je sice pravdivý, vychází ale z poněkud nepravdivých premis, při nejmenším v tvrzení, že na počátku všeho byly jen pokojné prodemokratické demonstrace. Ještě v květnu 2011 se přitom některá odvážnější nebo prostě tehdy ještě jen čestná západní média omlouvala svým divákům za to, že jim ukazují demonstrace v Sýrii, které se v Sýrii vůbec neodehrály. A že to tak slavné není ani s onima holýma rukama protivládních sil. Je faktem, že v syrské společnosti vládlo už několik let silné napětí, vyvolené katastrofálním suchem, které do měst vyhnalo bezpočest rolníků. A syrská policie na počátku března 2011 zatkla a surově zbyla několik studentů, kteří v Dará a na jihu země popisovali zdi protivládními hesly. V zápětí se v tamní mešitě začaly scházet lidé skandující očividně pod vlivem revolt arabského jara, hesla typu Bůh, Sýrie, Svoboda. Policie proti ním údajně nasadila vodní děla, obušky a při ostré střelbě do Davu při rozhánění demonstrace zabila tři její účastníky. Argumentovalo se při tom, že protivládní aktivisté ničí automobily a drancují jiný soukromý majetek, čímž vyvolávají chaos a nepokoje. Zápětí ale vláda ustoupila a v rámci gesta dobré vůle navrhla propuštění uvězněných studentů. To už ale v rámci nepokojů bylo zabito sedm policistů a vypáleny budovy soudu a regionálního vedení strany BAS. A počátkem dubna už mírumilovní aktivisté, vyzbrojeni i samopaly a kulomety, při léčce zabili nejméně dvě desítky vládních vojáků, kteří směřovali do dará. Některé zdroje přitom mluví, ale až o šesti desítkách zabitých vojáků je zajímavé, že tento masakr zůstával dlouho vlastně utajovaný. Rebelové se ke svým ozbrojencům nechtěli hlásit, aby si uchovali imič pokojných demonstrantů s holýma rukama, zatímco vláda v Damašku zase nechtěla přiznat, jak je slabá a na vývoj situace nepřipravená. Mimochodem už v té době některé lidskoprávní organizace upozorňovaly na to, že se válečných zločinů proti civilistům dopouštějí i ozbrojené opoziční skupiny a třeba Human Rights Watch ve svém otevřeném dopisu lídrům proti asadovského boje v březnu 2012 připomněla, že se ozbrojené opoziční elementy dopouštějí zločinů vůči stoupencům vlády a to včetně únosů, poprav a sektářských útoků proti šítům a alávitům. Bašar Asad se pokusil už v létě 2011 situaci sklidnit výměnou regionálního vedení a propuštěním studentů, jejich zatčením vše přinejmenším formálně začalo a k tomu navrhl řadu reform, včetně utvoření nové vlády, odvolání mimořádného stavu, zrušení nejvyššího bezpečnostního soudu, rozsáhlé amnestie a nově vyhlášení práva občanů na pokojné demonstrace. Bylo ale už pozdě. Pokojní demonstranti se zbraněmi v ruce už kromě dará obsadili i další města a vláda zahájila vojenskou operaci k obnovení mocenské kontroly. Zároveň se zprávami o zabitých protivládních aktivistech se ale dál objevovaly zprávy o zabitých vojácích, přičemž kdo na demonstracích střílí jak do aktivistů, tak i na vojáky, nebylo přesně známo. Západní média zabité vojáky z Husta připisovala státní tajné policii která prý tím trestala jejich neochotu střílet do neozbrojených lidí, ale tento narrativ byl neudržitelný, jak už dávno schrnul přední americký expert na sýrii Joshua Landis. Západní média a analytici nechtějí uznat, že se ozbrojené složky aktivizovaly. Upřednostňují prostoruchý příběh o dobrých stojících proti těm špatným. Není pochyb, že drtivá většina opozice byla mírumilovná, a střetla se se smrtící vládními silami a odstřelovači. Nicméně se člověk musí zamyslet, proč tento příběh nemohl být dovyprávěn, aniž by se přitom tak zakrývala realita, že svou roli sehrály i elementy, jejichž program míru milovný nebyl. CNN třeba v srpnu 2011 citovala nejmenovaného prominenta protivládní opozice, podle něhož má syrská státní televize Pravdu, když tvrdí, že vojenské posádky i policejní stanice byly přepadávány skupinami ozbrojené a organizované opozice. Podle onoho zdroje, například v Hamá, vojáky pobili syrští bojovníci z Iráku, kteří se přidali k protivládnímu boji. O čtyři roky později už by se nejspíš příslušnost těchto neznámých džihadistů dala připsat buď Al-Qaidě nebo Rovnou, tehdy rodícímu se islámskému státu. Co následovalo, je všeobecně známé. Stejně jako v Iráku nebo v Líbii západní média a politice realitu znali, upřednostňovali ale jednodušší vyprávěnku o Asadovi, co by čirém zlu, navíc pěkně zabalenou do manter o nutnosti chránit lidská práva a prosazovat demokracii. Přesně totéž přitom platí i pro kievský Majdan, Snaha vykreslit svrženého prezidenta Janukoviče v nejčernějších barvách vedla k potlačení reality nejen ohledně toho, kdože to vlastně střílel a zabíjel na Majdano, ale i otázky, co v praxi znamená, když se legalizují ozbrojené banderovské skupiny, z nichž jsou dnes už plně bojeschopné prapory. Proč není stále oficiálně znám vyník katastrofy malajzijského bojingu nad Donbasem, nebo proč dodnes nebyly potrestáni pachatelé masakru v Oděse. Nikoli náhodou bude i podobnost mezi Robertem Fordem a jeho výletem k protivládním silám v Hamá a Viktorii Nulandovou, která lidem na Majdanu rozdávala cukrátka, zatímco John McCain v Kijevě předával své bojové pozdravy a v Sýrii se jen rok předtím nechal vyfotografovat bojovníky za svobodu, takto členy islámského státu, kteří se podíleli na únosu desítek libanonských šítských poutníků. Mimochodem, pokud lze vidět jasné paralely mezi Irákem, Líbí a Sýrií a Ukrajinou, znamená to, že vrchní velení západu už nerozlišuje mezi Blízkým východem a Evropou, a pokud se v Iráku a Sýrii v rámci budování demokracie mohl zrodit islámský stát a stovky tisíc islamistů v útěku před Bašárem přes Turecko zaměřili do Evropy, lze podobný radikální vývoj očekávat i na Ukrajině, ze které se nyní v rámci bezvýzového režimu vyvaly do Evropy miliony lidí, včetně nejrůznějších banderovců. Nebo snad lze konstatovat, že další vývoj jednání kolem případného konce války v Sýrii. Může naopak být vodítkem i pro případné řešení ukrajinské krize? Takže tohle to byla Teresa Spensrova. A já než předám slovo patrně Janu Petránkovi, na kterého se všichni velice těšíme, to je zlatý hřeb našeho programu, tak bych vás. Pozval, pokud je vám to všechno, o čem se tady dneska bavíme, je to pro vás důležité. Pokud je to pro vás důležité, tak se Žárakým Jovanovičem tuto neděli 1. května, je to sice 1. květen má láský čas, že, ale... Hned následujícího dne, 2. května, bude druhé výročí toho masakru v Oděse a my se s tím nechcem smířit a proto jsme uspořádali na Hračanském náměstí od 15 hodin demonstraci a vzpomínku na oběti, kterou jsme nazvali Oděsa 2014, memento stop fašismu, takže opakuju, bude to v neděli od 15 hodin pokud chcete, tak budeme rádi, když přijdete. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji Tereze Spencerové nepřítomné a Zliňku Kratokujovi přítomnému. A jak už bylo řečeno, to nejlepší nakonec, Jan Petránek. Milí přátelé, já vás zdravím. <kly> Nevím, proč bych měl být zlatým hřebem, když jsem spíš už hřeb, hřebem rezavýma a takovým, co se víc zajímá o to, kdy bude zlevněná kremace po všech těch problémech, který jsem v posledních dvou, třech letech zažil, dva infarkty, potom co, tři, tři operace rakoviny a trvalá bronchitída, která mi nedovoluje, dýchat, tak to je tohle. ale co mě samozřejmě nejvíc trápí, ně, co se skrývá v těch, ne, nejsem přes cent, teď už jsem docent, tedy co do sto co se v tomhle skrývá. Mě bolí to, co se skrývá na téhle země kouly. Děkuji za pozvání i, i za tu debatu, která tu byla, když vlastně jsme začtínali majdanskou písní, tak si vzpomínám, že děkabristé před dvěma stylety měli taky svou písničku, která mluví o donu, o, o donském, jak to, jak to jenom je, četvjorty je sůdky u stanice. Garit pad na gámy, dánská ja zemľa. Ne pádaj tě důchom paručích galícin, karet a valenský na lejtěviná. No tak samozřejmě dneska by to asi. Jenže tady čtvrt je stůtky pilali stanice, hořely čtyři dne, chutory. Než se vytvořil tak fantastický fenomen, který zřejmě slouží nám všem, a to je Wikipedie. tak ještě před lety se mohla ještě za Rakouska-Uherska pyšnit česká inteligence tím, co vytvářel Tomáš Garik Masaryk, a to byl otův, Slovník, velký slovník naučný. Tam nenajdete ani slovo Bratislava. To bylo to poslední vydání z roku 1903. Se, pokusili jste se tam najít termín Ukrajina? Nemáte to tam. To tam není. Prostě v té době, začátkem 20. století, se teprve konstituovaly určitá etnika. Byli to Ukrajinci malorusové, byli rusové velkorusové. To všecko bylo v procesu. Než se rozpad sovětský svaz, tak nejsilnější páteř, vývoje celého toho obřího regionu, který se stal sovětským svazem. to bylo, že Ukrajina a Rusko tvořili veliký základ hospodářského rozvoje. A třetina řiditelů všech možných institucí dolů tvůrčích institucí, které dělali od strojírenství až po medicínu, všecko, to byli Ukrajinci. Ukrajinec byl hlavním šéfem v Zabajkalsku, kde byli dosud, jsou tam přítel, který je geolog, který tam byl nedávno, ten říkal, že je to největší uranové nalezeště, dosud je tam hry hory ředitelem. To, co se dělalo na mnoha oblastech v Povolží, to znamená kontrola volhy z hlediska hydroelektrárn, to měli v rukou Ukrajinci. Nevím, Budete-li mít tu možnost si to ověřit, budu rád se to opak od vás dovědět. Ale náznak, který jsem před rokem četl na znamenitém serveru, jmenuje se to 3 x stoletie.ru, tak před rokem tam říkali, že víc vědeckých kádrů Ukrajinců, je v Rusku než v Ukrajině samotné. No ty jsou tak naštvaný na to, že někdo tak obrovským úsilím trhá Ukrajinu a Rusko, což kdyby bylo v pořádku, neže bych fandil nějakému projektu zjednocování anebo rozdělování, tak Evropa by dneska nebyla v té ekonomické situace. Evropa! Protože by nebyla zmatená přílišnými problémy, například s tím, co se stalo s pověstnými osmičkami 1998, kdy se hroudila ruská ekonomika a podrazilo to Jelcina, a nebo 2007-2008, což už pak byla světová krize, kdy se um, američani a všichni bohatí, včetně Světové banky, třásli, co udělá Peking, než bylo jasné, že tedy Peking nebude hejbat s Juanem a tudíž, že nehrozí světová Šlamastika. V krize, superkrize v měnových vztazích ve valutové oblasti, čiliže se svět nezhroutí i finančně. Když se ale, abych se vrátil k tomu, co je teďka asi v našem programu nejblíž, Ukrajin. separatisti, Don Luhansk. Je to dva dny, se o tam tuď vrátil zase jeden z mých kamarádů a říkal, prosím tě, Honzo, když uvidíš celníky, ty staré, ty mají ještě modrý mundury, tak ty berou úplatky. Ty nový, ty mají černý mundury, ty je neberou, ty se ještě bojej. A cesty jsou strašlivý. Tento člověk tam jako technik a znalec důlní techniky, kterou tam jako za českou, ale i za mezinárodní expertízu, včetně švédské firmy, tam jel kontrolovat. No tak ten říká, to, co se tam stalo, to samozřejmě nejsou separatisti. To jsou rusové domácí a pokud budou zničený, tak je to jako zničení Biafry v době, kdy se v Africe tahle enkláva chtěla odtrhnout, aby mohla dělat ličtější politiku. Tito lidé, jak k tomu vlastně došlo? No, to, co tady Teresa ne ne nezmínila. Byla v jedné věci. Podstata. Kreml se dověděl, že si FBI nebo CIA nebo čerti ještě vědí, kdo chce vedle Sevastopolu zřídit už, než ta majdanská vláda řekne Rusům, vám končí pronájem hlavní válečné námořní základny, už si tam stavěli, už si tam stavěli, tak říkají zadní zdečko. No, a umím si představit, že by, jak má dneska Putin v renomé doma, tak by ho asi vlastní generálové přišli rozšavlovat a utrhnout mu hlavu. Kdyby dovolil aby hlavní vojenská námořní základna Ruska padla do Ruska, takže by se nad ní vstyčila vlajka, vlajka Atlantického paktu. A že se to chystalo, musel bych být absolutní magor, který nezná, jak vypadá neuvěřitelně řevnivej boj velmocí o to, kdo z koho. To bylo v programu. Čili to hlavní je, že musel někdo v Rusku rozhodnout a mít plány. Ještě vás chci upozornit, že pokud vás ta ruská problematika zajímá, najděte si Karaganova, byl to poradce prezidentu Jelcina, poté poradce Putina, když si najdete karaganov.ru, tak vám vyhodí, deset jeho posledních velkých elaborátů, je to analytik, který nešetří Kreml a kremelskou vládu, ale umí říct velice přesně to poslední, co říká, kolik reform mělo už Rusko od doby, kdy se tedy stalo nesovětské, ale kapitalist, nově kapitalistické, Kolik už se snažilo něco provést reformem, všechny selhaly. Všechny infrastrukturní projekty šly k čertu, ale jedna se podařila Putinovi, protože obětoval všecko ve strachu o to, co bude, a to reforma vojenská. Nemá na to se svými 700 tisíci vojáky proti tomu. Všimněte si, Gorbačov měl 5 milionů 100 tisíc vojáků, teďka má 700 tisíc vojáků a tato nová vojenská struktura jenom za poslední dva roky, co to bylo strategických rvačech pánů generálů, pánů nejvyšších v Rusku, a často to nebylo v zájmu státu. Nýbrž kvůli tomu, že jedna skupina generálů chtěla mít vrch nad tou druhou. Nebarveme si, že všichni chtějí jenom blaho národa. To není ani v Americe, ani v Rusku, ani v Číně, ani v Česku, ale to na mě neříkejte. Tak tohleto, když se povedlo Putinovi, tak se dá říct jedna věc. Má Rusko na to, aby provedlo hlavní Putinův záměr nebo strategickou myšlenku asymetrická obrana. To znamená mít dokonale na to, abych když dostanu přes hlavu útokem zvenčí, abych to tak voplatil, že se to útočníkovi nevyplatí. Čili má na princip asymetrická obrana, znamená, já mám na to, abych se obránil, ale zdaleka nemá na to, aby zautočil. Takový ty řeči, že se chystá na um, po Baltí, Estonsko, um, když Estonsko, Litva, Lotyšsko, když to byla zelinářská zahrada pro Petrohrad. Víc to nemůže být. A umíte si představit, že tahle země, která má obrovskou kapacitu domácího rozvoje, že tahle ta země by se pouštěla do války, na kterou nemá a kterou by... Nutně, kdyby to byla taková ta, ten výboj, no tak samozřejmě, že by to Rusko prohrálo a že by vykrvácelo. A podívejte, ten Putin, můžete mu nadávat, jak chcete, ale když si vezmete to od cara, po carovi, kdo to přišel, Vladimír Ilič, potom Stalin, potom přišla ta parta nezdárníků, až to skončilo po Černěnkovi ještě Gorbačevem. A Gorbačevem v době, kdy my jsme čekali, co tady bude, když bylo léto 89, ještě zbývalo pár měsíců, tak Gorby byl u Dengsi a A tam mu říkal, jak by to bylo krásný, kdyby ta Čína se odvázala a dalo lidem svobodu, jak se o to pokoušel v Rusku a teprv pak by bylo možné pole nezorané pro ekonomický rozvoj. A Dengs přijal Ping, který strašně rád kouřil ty Chesterfieldky a hrál ve velném čase a mělo dost nějakej ten mariáž, nebo co to bylo, za, za karetní hru, ten říkal, ale ne, napřed nesmí moc ve státě tu moc z ruky pustit a dělat ekonomiku po svém. No a vidíte, jestli mě bolí srdce hodně, tak je to taky z toho, že když vidím, jak my jsme od 89. šli dolu, zatímco Čína šla nahoru. Je to ve strategickém pojetí vývoje státu. A samozřejmě že tenkrát Amerika strašným způsobem podcenila možnost země nebeského středu, že může jít tak rychle nahoru, ale zapomněli, že tam je pět tisíc let vývoje, jak vyvíjet společnost. A že se to nezapomnělo kvůli na oce Tungově věci. Čína hledá dneska třetí cestu, to, co proklínal Klaus, protože chce samozřejmě udržet kapitalistický systém, který umí dát svobodu podnikání a to, jak je Amerika zadlužená proti Číně, to je dneska přece docela jasné, ale zároveň Ví, že musí se snažit jít nůžkami sociálními tak, že musí mít svoje zajištění, aby se nerozevřeli příliš. Vy víte, že v této situaci je v Číně obrovská spousta problémů, že jsou tam demonstrace, že jsou tam bolesti, Slyšeli jste termín Zomije? Podívejte se na to. Zomí je nedávno ražený pojem vědci, kteří říkají, to je obrovská oblast Jího východní Asii, kde je 100 milionů lidí, kteří nejsou nikomu podřízeni ty prostě neplatí daně, nedaj svý chlapy na to, aby šli do nějakých armády a jde to samozřejmě od Indočíny i od tam, kde máte i kus Sečuanu, až po ten Nepal a kousek, kousek. Ale to bych se dostal zase daleko k tomu, kde je asi jeden z velikých zárodků který se bude snažit jak Indočína, tak Větnam, tak Čína samotná i Indie mobilizovat. I s tím, že tedy to bude Indie, která bude svým způsobem nyní předhánět svým způsobem Čínu samotnou. Svět se takhle vyvíjat, o tomhle mluvím, i když bych měl mluvit více o Ukrajině a o té Sýrii, protože že. Náš tisk, o něm jsme se tady mohli hádat nebo debatovat, vůbec někdy neví o tom, co se ve světě děje. Neví o tom, že vlastně ta obrovská... Je to asi 12 let, mě pozval Antonín, přibyl do televizního pořadu, kde jsem řekl, že začne brzy válka, taková ta tichá postupná o, a, o Afriku a že tam vlastně ta střední Afrika padne zřejmě jako velice, takový bych řekl, vlažné obchodní válce za oběť Číně. To se prosím splnilo a samozřejmě, i když ve spoustě odhadů se můžu mílit, tohle je důležité vidět, kde máte lidské zdroje. To, co se bude vyvíjet na této planetě důležitého v oblasti celkové globální politiky, to bude Latinská Amerika příště. Takže ten vtip, co se to učíš latinsky a kam chceš jet, no přece do Latinské Ameriky, tak to je dobrý vtip, protože skutečně tam se bude odehrávat něco příště. A mezi tím... Když Amerika zjistila, že už neudrží Pax amerikána, že už nemůže být hegemonem nad touto planetou, když už se vzniknul BRICS, no tak bylo jasné, že ty američani se chtěli hojit na tom, kdyby tak šlo rozparcelovat to Rusko. To bychom si dali za Jelcina, devět hlavních provincií za Uralem vydávalo své vlastní peníze. Ví se o tom? Těchto devět provincií vyjednávalo se západními leteckými společnostmi, aby odlákali všechny peníze, které měla dostat Moskva za leteckou přepravu. No ale vrátím se tedy k té Ukrajině a řeknu vám, Když Putin si vzal Krym a vzpomněl si, Kateřino II., tvůj kulhavý milenec Potěmkin 1783, dostal Krym do tvých rukou s tím, že německé princezně, o tedy ruské carevně, už to nikdo nevene. No, Říkám 1783, no v té době ještě nestál Bílý dům ve Washingtonu a ještě se vůbec hlavní jméno nemělo ve Spojených státech jméno. Washington se pomenovalo až potom, až když velký George krátce před tím, než nastoupilo nové staletí, se rozloučil ze světem. Když tohleto si vmete v úvahu, že platí pořád souboj světa, vemte si teorie her. Teorie her znamená, já chci být silnější než ty. Někdy, a to každý, kdo hraje šachy, ví, že nejsilnější tak není ten, kdy já třeba postoupím věží nebo koněm. Ale nejsilnější tak je ten, který zablokuje soupeři jeho nejbližší taj. Patrick Buchanan, kterého si můžete přečíst na, tam, kde máte The American Conservative, neboli TAC TAC, The American Conservativ, jako jeden z velkých autorů, Buchanan, ten píše. Je ukrajinsko-ruská hranice strategicky důležitá pro Spojené státy? Ani v nejmenším. Je důležitá pro Německo? Ani v nejmenším. Je důležitá pro Rusko? Osudově důležitá. Totež si myslí třeba Basil Utley. Basil Utley je taky jeden ze šéf-redaktorů amerických konzervativců. A ty mají obrovské renomé po celém světě, když si to čtete v internetu. A kdo je Basil Utlej? Je to člověk, který se narodil v Moskvě. Napřed mu Stalin poslal do gulagu tátu, potom mámu. A pak on se dobrodružně dostal do Ameriky a vidí teďka, jak strašnou chybu udělají Spojené státy kdyby se chtěli pustit do křížku s, s, s Ruskem, protože nedá se to vyhrát. A Basil Utley vysvětluje, proč, proč je možné, že Putin v době, kdy ve své tiskové konferenci ukazuje, že zvedla se laťka pod níž, je víc Rusů, v oblasti pásu chodoby, kdy bude pokračovat, i když nemoc inflace, že v Rusku za... Ale to bych měl říct ještě jednu věc, tlej, taky na to upozornil. Když poslední desetiletí 20. století vládl Jelcin, tak podle švédského ekonomického institutu privatizací Ruska kde se kradlo stokrát víc než v Čechách za naší privatizace privatizací Ruska vznikly rusku dvakrát větší ztráty než sovětskýmu svazu za druhé světové války Jestli to Švédi spočítali dobře, tak uh, lidi, co mají svědomí, by dneska večer neměli spát. 19 pozádek po zádek z takového údaje. Ale pak tedy 1998, já bych býval, měl jsem přiníst asi, protože odebírám uh, týdenník ekonomist, teďka stojí dvě stovky týdně a na... 19tisícovou penzi, to je přepich, tam je Jelcin jak úplně nahatej upaluje, protože rubl 1998 mu provedl to, co Zápotocký mu, když v 53. roce říkal, nebude nějaká měnová reforma, a pak krachová naše koruna, tady ovšem vědomně, a v Rusku k Jelcinovu překvapení. Pak to tedy předal Putinovi. No Putin jako rozvědčík, ale který americký prezident nebyl v čele CIA, než se dostal k moci tedy člověk, který má nejlepší informace o své vlastní zemi a o, o světě vůbec. Putin dělal maximum, aby něco zachránil. Nepovedly se mu tři ministrině zemědělství, nepovedla se mu obrovská spousta ministrů, který by zachraňovali železniční provoz. Ruský pojem pro cesty pořád je bezdaróžie. Pořád slovo zimník není to, co v zimě nosí ten na zádech, nejbrž znamená to sibirskou zavrzlou řeku, po které nakladáky můžou jezdit. To je zimník, to je daróga. Když si vezmete, co ten Putin všecko dělal a zjistíte, že je to nejvýkonnější manažér ruského státu za posledních určitě více jak 100 let, tak taky zjistíte, že on musel přiznat, že za těch 15-16 let, co je u vlády, z ruské mapy zmizelo 31 tisíc měst. Porodnice, už jich není těch velkých, tolik, co jich bylo, jenom tak pětina. Pětina mateřských škol, pětina, tedy porodnic, školek, letiště v té oblasti, kde musíte občas jenom na křídlech něco dovést. Zbyla taky snad jenom pětina. To je, to je katastrofálně, všecko šlo dolů. Kde je ta doba, o které psal Fridio Nansen, když jel 1912, v češtině je to vydaný v roce 1913, kolem severní hranice ledové a Ruska a jel po, Jeniseju, jel po Jeniseji dolů a divil se, ne tomu, že všude, kam přišel, byl jenom ožralý. To je ruský folklor ale že například od té Jeniseje carské železniční vagóny do Dánska vyvážely tuny másla a v létě jablek. No na tohle to Rusko čeká, že se takhle eh, spamatuje. Ale co z toho, když už dneska tam není 180 milionů, ale jenom 140 milionů obyvatel. Taky si vzpomínám, když už probereme to Rusko, jak to vypadalo za Gorbyho, když řekl dohásnost. Hned mu samozřejmě Černobyl, zejtra bude 30 let od té katastrofy, podrazila nohy. Ale přesto Rok 87, 1987 nejnižší počet sebevražd, protože jakmile má národ naději, že bude líp, proč by se věšel, proč by se střílel. Teďka, což je zajímavé, v Rusku opět klesá počet sebevražd, lidi věřejí Putinovi. Je to na nich, jestli se budou mílit nebo ne. Myslím si, že on má proto k údivu západu tak velkou podporu veřejnosti, protože nevěří tomu, co říká západ, že si nakradl. On to nemá zapotřebí. Opravdu ne. Samozřejmě, že to, že jednou objeví nad moře amforu po druhý uh, letí uh, paraglajdem a vedle něj letí vrána nebo ještě někdo. Samozřejmě, že dělá, co může, ale tohle mu Amerika nikdy nevyčítá, oni umějí barnumštější reklamo. Já tohle to říkám proto, abych se vrátil k tomu Utlejovi, který říká, víte, to, co se tady děje na Ukrajině, umíte si představit, že to Rusko, který umělo udělat pořádek v Sýrii, by nemělo udělat umět pořádek udělat až ke Kijevu, celá ta levobřežní Ukrajina, že by nebyla. To by bylo pro dně pro ty širok maguč, kto pak za dněb a tak dále. Ale vemte si tohle. Když se do ruských ruk dostala Krymská oblast, tak ti rusové, který dodneska věří v Lenina, si řekli, my si uděláme v tak bohaté oblasti, která, je vlastně, která držela Ukrajinu nad vodou. V Donsku a v Luhansku, my si tady uděláme svojí republiku. A největší legrace je, že oni nikdy nechtěli být odtrženi od Ukrajiny. Oni tam chtěli mít jenom svou vládu. No a mohl v této situaci říct Putin, já vás nechci. On je musel podporovat a skřípal zubama přitom, protože ta zátěž ekonomická na Krym a na Donsk a Luhansk je obrovská, je obrovská. No taky teďka, když se muselo odminovat jenom 20 km čtverečních na Tamanské straně, aby bylo možné budovat ten most z kavkaského břehu na Krym, tak to je, to je velký, velký knedlik, který musí si rusko utrhnout odpusy. Ale v každém případě, tato část Donsk-Luhansk nebyla v jeho plánech. Určitě ne, nebyla. On to nepotřeboval. On jenom chápe, že když se dostane Ukrajina do NATO, tak budou mít z Ukrajiny rakety do Volgogradu a do Moskvy blíž, než jak je to z Prahy do Bratislavy. A to by žádný státník nedopustil a může jít až na hranu války. Což on vyloženě dával ty signály, No a teď jenom snad, abych to uzavřel, poslední zprávy je, že když si teďka jedná eh, Kerry s Lavrovem, tak se vlastně Kerry dává ultimátum do zítřka eh, milému eh, Lavrovovi. Koukejte, rozdělíme si sýrii. Ta sýrie bude od středozemního moře do té půlky, tak bude, bude vaše a od uh, té půlky ke Prskému zálivu bude pod americkou kontrolou. No tak uvidíme, na čem se dohodnou. Protože uh, izraelská spravodajská služba včera vám oznámila ty čtyři podmínky, který uh, dostal zase uh, Obama, když v Riádu před včírem nebo před před včírem, neuspěl. Řekli mu, ty budeš na pomoce tomu, aby se Suniti v Bagdadu vrátili k moci a pak budeme moct s tebou jednat dál. A jinak se samozřejmě posouvá to jádro syrský, který je víceméně tedy, vy, kdy, odkaď jsou teroristi vyhnaný, posouvá do řeky Jarmuk, čili do oblasti, kde 1380 let, prvně po smrti Mohameda, islámisti porazili byzantskou říši a na další 14. století to změnilo osud Blízkého východu, kde tedy včetně dnešní Mezopotámie a kousek dál vládla byzantská říše s Heraklionem. No, Všechno to souvisí se všemi těmi historickými reminiscencemi. Promiňte žvavému Staříkovi. Děkuji vám. Vážení přátelé, myslím si, že pan Petránek sám sobě odpověděl na onu otázku, proč měl být tím zlatým hřebem. Děkuji mu za sebe i za vás všechny. Chtěl bych vás poprosit o následující, protože mám takovou myšlenku po té, co jsem vyslechl tady všechny příspěvky, že bych našel nějaké prostředky a zkusili bychom ten dnešní obsah vyslechnutý řečený vydat činěžně formou sborníků, takže bych rád vám nabídl, uh, už jsme to udělali i s tím seminářem Rusko včera dnes a zítra, který se konal 21. srpna 2014 v jazzové sekci a musím říct, že uh, zaujal velké množství čtenářů. Myslím si, že i toto dnešní téma by se mohlo uh, ujmout velmi podobně. Takže pokud máte někdo půzení, do takového sborníku přispět svým názorem budu moc rád, pokud mi ten názor pošlete na velice jednoduchou mailovou adresu. Vy víte, co je in mediasres, to je k věci, to je k jádru věci. Tak my jsme založili združení mediasres, což je nejenom ono jádrověci, věci, ale také mezi věcmi. Píše se to dohromady mediasres.email.cz. To je místo, na kterém budu moc rád očekávat vaše názory, vaše připomínky. Budou-li dotazy pro zdejší řečníky, slibuju na svou čest, že je předám a pokusím se je přimět k tomu, aby vám jmenovitě odpověděli. Děkuji vám všem za dnešní podvečer, bylo nám s vámi krásně a děkuji, že jsme společně vzpomněli na tu událost, kvůli které jsme tady byli. Naschledanou, dobronat.